Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úcska színjátékot Nem Én csak boldban járok Sajnos kocsmában van. nem Nem Visszaszámolok 199 98. Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfe Jancsi Civil Rádió a 9800 És interneten We care a lot alive, The say it again. Okay. Yeah Yes yeah, that's yeah. right Yeah we care a lot. about change spot about Metropolis falling under siege. About the little things in life, like violent engagements and personal strife. About the fact that I can still get paid for doing this song. Yeah, I really care about the fact that I can still get CDs from you We really, really need that. We care a lot about the little kids, big kids, kids. I care about the young and the wicked. Is stupid. I care a lot about the little man who blown like, you know, I, I can't get I care a lot about all the stuff that I have never seen. I care about stuff that people say and what they really mean, yeah. We care a lot about my ambitions. and visions of all the cities. We work in the spirit of intelligence. This playing on which Jesus was born to replenish the pain of innocence again and again and again the cycle begins. Hey, well, I'll tell you, she found her trick. I what, I gotta keep on holdin', The city, tribal, <laughs> <laughs> uh, it's a dirty job with someone's guys to Oh, it's a dirty job with someone's Márton Libabőr 2017. november 14-én, éjfél előtt 70 perccel. Ennyit a kisítőségről, ennyit a károgókról. Négy napja még mindenki a magyar bálogatottat teremtette, temette, ez itt freudizmus volt, mindenki megint őket rúgdost, a Csányi Sándor, sőt, Orbán Viktor távozását követelte a fél A magyar csapat és lélek erősség és nagyszerűsége abban is rejlik, hogy képesek voltok innen felállni egy ilyen hangulatban is diadalmaskodni. Vannak, akik csak legyintenek, hogy ugyanez csak egy barátságos mérkőzés volt ráadásul a Csíra-Kosztarikaiak ellen, ne felejtsük el, hogy ez a kosztarikai válogatott ősszel döntetlen játszott Mexikóval, és Hondurasszal is kijutott a VB-re, ráadásul puskásig, Alberték, Détáriék se meg sose őket, de ennek a mesnek lélek jelentősége volt. Egy olyan pillanatban vívtuk ki a megérdemelt győzelmet, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Mennyivel jobb így befejezni egy tragikus évadot? Mennyivel jobb, hogy nem a múlt csütörtöki ég és ég bele az év végére az agyunkba, és hogy nem annak az összes emlékét kell a jövő évre átvinnünk. Így kell megrázni és összeszedni magunkat, így kell egy kudarcos szezont lezárni, és így kell egy új utat megindítani. Újra van értelme a magyar fociban hinni. Ez a meccs határozott üzenet mindenkinek, aki szerint felesleges ennyit költene a magyar futballra a sok szép stadionra és ígéretes akadémiára. Az ultrák távolé mellett is tízezren zengték a ria, -Ria Hungáriát, és az eredményekára újra a magyar focit éltető tömegek blokkolják majd a pesti nagykörút forgalmát. Szépult fiuk, hajrá, csajs Lékenz, hajrá Magyarország! pain Girl, I'm leaving you tomorrow Seems to me, girl, you know I've done all I can You see a big by borrower Bertha Zolt, befutó. A srác megkopogtatta az irodai nyitott ajtaját, majd átlépve a küszöbön az asztal felé indult. A szerkesztő felnézett a laptopjából. Szabad, mondta savanyon, és végmérte a fiatalságot. A fiatalság szemkápráztatóan színes edzőcipőt, csőszárú farmet, rövid feszes pólót, félre billentett sapkát és fülbevalót viselt. Vézna felkarján pólója újja alól, nonfiguratív figuratív tetkók elő. A nadrágja, bár látszólag nikkelezett szegecsekkel kivett derékszíjt tartotta, a feneke felé lecsúszott az alsógatyája, szemből is jó darabból látni engedte. A kezében néhány papírlapot szorongatott. Hello! Kint azt mondták, maga foglalkozik itt ilyen izékel írásokkal. Hoztam egyet, beletelt, az újságjába. Jó napot, felelte a szerkesztés kicsi hátrahajolt ültében, amint a pia hányás és a mosdatlanság szaga megcsapta. Folyóirat. Mi? Nem újság, hanem irodalmi folyóirat. Aha. Na itt van. Letette a lapokat az asztal közepére, a szerkesztő évek óta nem kapott már papíralapú kéziratot, mind e-mailen érkezett, az pedig még régebben esett meg, hogy valaki személyese hozta be. Ezre adásul íréggőppel íródott, amelyet vagy 25 éve nem is látott. A beérkezést igazoló válaszlevél azonban elküldésre készülen épp ott virított a képernyőjén, így hát váltal felolvasta. Türelmét kérem, hetente átlagosan 30-40 novella érkezik, ezért legalább 2-3 hónap mire el tudom olvasni. A közlés és az elolvasás előzetes feltétele, hogy az írás korában semmilyen formában, részletes sem, átdolgozó sem, vagy címen sem, stb. stb. ne közölje. Az internet a saját blog és hollap közösségi oldal is megjelenésnek számít. Továbbá fontos, hogy kiadónk nem tud fogadni 12-14 ezer leütésnél hosszabb írást. Ezért kérem, még most az olvasás előtt jelezze, ha hosszabb, az írás már publikálta, vagy párhuzamosan más szerkesztőségekbe elküldte. Türelmét és megértését köszönve, illetve köszönöm. Két-három hónap, nem á. Addigra a többi újságban is, ha neten rég lejárt, lemez leszek. Sajnálom, nem mondhatok mást. A srác tanásra romó a pár másodpercig végül válaszont. Na jó, maga tudja. Azért itt hagyom, ha lefénymásolja nekem. Nem fénymásolom le, ezért nem egy sokszoros tőzöm. Oké, azért ne is esze fel az agyát, csak gondoltam, mert hogyha ez egy yardra is be kell, hogy vigyem, mert ez a vallomásom is, tudja? A mil? A vallomásom. Csak ha már így meg minden gondotan ide magukhoz is. A szerkesztő szem az asztalon heverő írás első soraira ir tévedt. Az előbb egy konyha késsel levágtam a szomszéd fejét. Elkapta a tekintetét, a fehér falra függesztette, néhány pillanatig mérlegelt az ügyet. Rendben. Kérje meg kint az egyik hölgyet, hogy fénymásolja le, illetve mondja, hogy én kérem, és adja meg neki az elérhetőségeit. Na csá! Az itt kisvártatva behozta a másolatot. A szerkesztőhátradőt a karosszékében automatikusan kezébe vette, szokásos a hibák jelölésére használt piros szeruzáját. Az előbb egy konyha levágtam a szomszéd fejét mocskosul öreg volt, azt hiszem a 90 is elballaktam már, aztán hánytam. Hogy hányok, azt majd levágom a videóról. Hányás után meg kicsit muszáj voltam elgondolkozni ezzel az egészen, pedig azt hiszem még életemben semmi se gondolkoztam el túl hosszan. Mondjuk ilyesmi nem gyakran esik meg az emberrel, aztán meg elkezdtem leírni, amin elgondolkoztam ezen a régi a írógépen, amit itt pötyöktetek, az öreg asztalnál, beszarás, hogy író létére nincs is egy számítóképe. Mondtam már, hogy a 14 a nem is feletések igen korlátozott mértékben ajánlott. Meg hogy miért lakott ő is itt ezzel a patkányt anyána azt se értem. De nem ezt akarom mondani. A családom tagjai, ameddig csak látni visszafelé az időben, mindegy szállék semmire kerül iszákos lusta ostoba a állt. Én is ilyen vagyok. Soha semmit nem tudtunk serendesen csinálni, serendesen megtanulni. Ezért mindig a legalja munka jutott nekünk, ha egyáltalán dolgoztunk, de ilyesmi ritkán fordult elő. Gyakori volt, hogy lopásból éltünk, de még gyakoribb, hogy tarháltunk, mert hogy legtöbbször a lopáshoz is lusták voltunk. Semmibe se voltunk jók, se bunyóba, se fociba, pedig leginkább ezt a kettőt lehet csinálni itt. Ezeken kívül piálni lehetnek, szívni vagy szúrni, de ezek elég jól mentek nekünk is. Persze itt a környéken nem csak mi vagyunk ilyenek, egy rakás hasonló tudok, piti bűnözők, lumpemprolik, melósok, drogosok, piások, purvástricik, hepatitis hepatitisesek és ijesek, meg mindenféle nyomoronc, annyi, mint a nyű. Ezen a lepra él a családom már vagy ezer éve, vagy mit tudom én, mióta az első kibaszott helyi itólmérőt és kuprájt megnyitották. Az biztos, hogy pár száz éve itt a környéken a családomból már felakasztottak valakit valami rablógyilkolásásásás miatt, erről papír van a hivatalban, és ami kétség, hogy nem csak névrokonságról van szó. Ebből a gödörből a legszélesebb kiárat a foci. Nem mindenkinek, de egy arcot a szomszéd utcából már láttam kikapaszkodni innen. A többinek megmarad a szurkálás, a kupaszerdák, a hétvégig bajnokik, meg főleg a bunyók, amit az ellencsapat rukkereivel játszanak le. Így is lehetsz valaki, ha elég kemény vagy és jól is bunyózol. Akkor tisztelek a környéken, sört a kocsmában, egy pár kurva ingyen elmegy veled, meg mit tudom én de nekünk e sem ment, csak hülye kis lehettünk volna. De aztán lett valamink, amivel a családom egy ideje kitűnik ebből a szarkatyhozból, amiben amúgy évszázadok óta nyakig ül. 1946. október. Az első tévén élőben közvetített focimes megjegyeztem, mert vagy tízeszer szer hallottam. Az őkapám akkor lett valaki, de legalábbis ez a nap indította el őt és a családot a pályán, ahogy apám és nagyapám mondja, mindig röhögve. Bernett és a Welston játszott az Underhill stadionban. Nem tudták leadni az egész meccset a tévések, mert a fél táján sötétedni kezdett az akkori kamerák, meg simán meghaltak ettől. Szerencsére ők apám, akkor 19 éves volt, még világosan beszaladt a pályára, és letépe magáról az ingettet néhány kört, mire a zsernyákok meg a jegyszeridők elkapták. Hogy a fenébe jutott eszébe a szöregnek? Nem tudom. Jó azt mondta, hogy csak úgy jött. bevilad neki, hogy zseniális gondolatok szoktak. De akkor még alig volt az embereknek tévéje. A mi környékünkön meg aztán tutira senkinek. Az újságok fotósai, fotósai viszont csináltak néhány képet az öregről, az be is került pár londoni újságba, láthaták, mifelénk is a népek. Ezek a van vannak keretezve, ott lógnak a falon, családunk többi hasonló trófejával együtt. Ukrapán még semmilyen büntetése se kapott, csak dohogtak neki kicsit a zsaruk. Egy csapásra a népszerület, fizettek neki egy rakássört a kocsmában, csapkodták a vállát, meg minden a csajok, lógtak rajta, akkor kekintette meg az ükanyámat is, szomszéd sikátorban a kukákon, az meg be is kapta a legyet. De ez a népszerűség pár nap alatt elmúlt, elmaradtak az ingyen és az ingyen numerek. Még ükanyám se akart vele megint szóban legalábbis amíg rá nem jött, hogy fölcsinálódott. Akkor persze elcsatoggat hozzá a három nagybara bugynyós bátyja kíséretében, és ükapám elvette, mit tehetett volna. Onnantól ükapám a három sogorával lógott, csörözött és velük volt, amikor más csapatot drukkerével verték és lukták PP egymás fejét és veszélyét. De ezekből a balhéjból se nagyon vette ki a részét, csak súnyogott a kukák mögött. És. Így aztán hamarosan a felesége családja is lenézte. Megint olyan senki lett, mint a nagy nagybefutás előtt. De már nem viselte olyan belenyugvóan, mert belekóstolt az ízébe, hogy lenni valakinek. Az 50-es években aztán egészen elterjedt a tévé. Még a mi környékünkön is lett pár embernek. És édesapám, illetve dédapámpot a 8. születésnapján, 1955-ben itt az utcában egy ablaba kitett tévén, amelyet összegyűjt a fél negyed, egyenes adásban láthatta az apját berohanni a pályára, amikor a Chelsea hazai pályán három nóra verte a Sheffield Wensdét, és ezzel bajnok lett. És akkor már láthatta a félország és újra bekerült a neve is a kép az újságokba. Onnantól nem volt megállás. A családom beírta magát a történelembe. Már akkor lettek követői az űkapánnak, később meg egyenest irdatlan sok lett, de mi voltunk az elsők. Na, nálunk ez nem bobra megy, családi hagyomány lett. Olyan hagyomány, amit életben kell tartani. Izé, ápolni kell, mert általában emelkedtünk ki a tömegből, és lettünk valakik. Tédapám csak 18 volt, és már az első alkalommal túltett az ükapámon, aki addig csak fél rohangált a pályákon. A hivatalos végeredmény szerint 1964-ben a Chelsea 3-1-re verte a Sunderland FC-t, ám valójában négy egy lett, mert didapámnak a berohanását követően sikerült a szabadrugásot letett labdát a várokozó sorfal fölt a jobb pipába ívelnie. Oké, okay, a kapus meg sem mozdul, de akkor is. Ükapám könnyes szemmel bámulta a fiát a lelátóról otthon pedig a család és Anglia a tévén. A következő 1966-os évben hatalmas lehetőség adódott, Anglia Wembleyben döntött játszott Nyugat-Németországgal. Az egész világ ezt a meccset nézte. Hükkapám és dédapám szerzett is jegyet, a család pedig nagyon várta a meccset. De szerencsétlen módon az egyik tévés már a meccs előtt kisasolta őket, szólt a rendezőnek, azok meg a zsernyákoknak, azok meg bevarták őket, mielőtt bármit csinálhattak volna. Tök jogtalanul. A nagyapám 1980-ban kezdte a pályáját, mint a pályájára való befutkosást a chelsea bristol rovers meccsen. Miután elkapták, megbilincselték és kivitték, akkor a balhé tört ki, hogy még. Több száz ember cséperte egymást, berontottak a tribűre, a lovasrendőrök, tüzekigtek a lelátó szóval volt ott minden. Még ugyanebben az évben az Oldham Athletic elleni meccsen is sikerült kétszer hosszában átvágni a pályán, azért mondom, mert azt ma is meg lehet nézni a neten. Sok szép sikert értek el, de a legszebb trófea a Tutira Fater nevéhez fűződik. Az is ő volt, aki a családban elsőként hagyta el Anglia területét. Egészen túl repült 1998-ban, ahol Anglia kettőenre leszívta a románoktól a G-csoport negyedik meccsén, de apámnak egy kirúgás alkalmával a kapus háta mögött elrónta a sikerült megszerezni a labdát és a román kapuba rúgnia. Mindez arsón egy brit-oroszlán maszkal a fején. Egy világbajnokságon. Aztán pár éve rám került a sor. Éppen csak elmúltam 13 éves, izgatottan készülöttem a másnapi meccsre, külön klassz volt, és senki a családból nem kezdte még ilyen fiatalom. A frater megítatott velem este három évek sört, hogy jól aludjak, és másnap kipihenten ébredjek. És akkor bevert a krach. Mi nem tudtuk, de a FIFA bejelentette, hogy közös álláspontot alakított ki a médiával, és ezentúl a pályára befutókat se nem mutatják a közvetítésben, se a nevüket, képüket nem hozzák nyilvánosságra sehol Másnap kimentünk a chelsea tottenham meccsre, én ahogy elterveztem, a kezdőkörben megcsókoltam Joe Colt, és másnap feszülten lestük a sporthíreket, és semmi. Az ismétlépben is csak annyit láthatunk a képernyőn, hogy a játék áll, a kamera a játékosokat és a szurkolókat pásztázott, de rólam egy árva kockát sem mutattak. Az újságok meg nem, hogy a nevemet, képemet lehozták volna, de még csak egy sor sem írtak a rendzavarásról. Egyáltalán. Semmit. Minden összeomlott. Négy generáció után én voltam az, akivel a család visszasüllyedt az ismeretlen senkik közé. Nekem már nem jutott hitelben vagy sör, ingyen drog, ingyen kurva. Mindenért meg kellett fizetnem, és a környékbeliek szarba se vettek. A fater egészen magába zuhant, csak ült naphozott a tévé előtt, a lábánál liláda sörrel, a fotel karfáján hamutartóval, és bámulta a meccseket. Én meg mellette. Egyszer elaludt. Álmában rányomott a távkapcsolóra, a tévé meg átállt valami híradóra. Ott sorokozott a képernyőn, vagy hat terrorista képe és neve, miközben a műsorvezető felsorolta a gaztetteiket, és azt mondta, hogy tízezernél is több ember halála tapad a kezüköz közvetlenül és közvetve. Aztán megmutatták a robbantásaikról készült videófelvételeket is. Az egyiken egy egész toronyház állt lángokban, egy másikon térdelő embereket lőttek tarkóba. A fater felriadt, hökkente a tévét, kajakra felment benne a pumpa, a távkapcsolót a tévéhez vágta. A kurva anyátokat ordította. Aztán magába szóval megint. Komolyan mondom, elszorult a szívem. Olyan szerencsétlennek látszott én, mert tudom, hogy nem az én hibám, mégis szégyeltem magam. Hát szóval így aztán tegnap, ahogy botorkálok hazafelé, elég rendesen becsápolva már itt fenn az emelete a gang fordulójában, éreztem, hogy nem bírom ki az ajtókig, hudyozás nélkül, hát megálltam és locsolni kezdtem a falat, pont a szomszédőre nyitott ablak alatt. A függönyt lobogtatta, a húzat bent égette a villany, az öreg a belső szobában feküdt a padlón, narancsárgó pisamában. Azt hát gondoltam, meghalt vagy elájult, akkor jó lesz összeszedni egy cutcrat, miért hát kihívja valaki a mentőket, aki tudtira nem ér leszek. Bemáztam az ablakon, és elkezdtem összepakolni egy paplaugozatba. Ahogy ott húzogatom a fiókokat, meg nyitogatom a szekrényajtókat, fél szemmel azért szemmel tartottam az öreget, és arra gondoltam, pont olyan ebben a narancszerű pizsamában, mint azok a faszik, akiket az arab terroristák lefejeznek. És pont akkor találtam meg az öreg videokameráját, és csak úgy bevillant, hogy zseniális gondolatok szoktak. Megnéztem az öreget, akkor láttam, hogy halott, mint a kő, felnyaláboltam, beleültettem a fotelbe, felállítottam a kamerát, aztán kerestem egy jó konyhakést. Azt hittem spriccelni fog a vér, amikor hiszelni kezdem a nyakát, de semmi sem spriccelt. Jó rég halott lehetett már. Átnyiszatoltam az egészen, aztán felemeltem a fejét a kamerába, aztán magon felé fordítottam, belenéztem az arcába és a szemébe, ami egészen fenn volt akadva. Akkor elhánytam magam, és aztán kicsit el is ájultam. Mire magamhoz tértem, már világosodott a kamera, magától leállt. Akkor már úgy gondoltam, ez nem volt valami jó ötlet, de már mindegy volt. Az öreg a földön feküdt, a feje mellette. De a vér az egyáltalán semmi. Álltam ott hülyén és elég ideges lettem. Tudtam, ha kimászok az ablakon a gangra, legalább öt öreg lány látni fog. Kolbászoltam a lakásban, nézegettem az öreg cucait, és akkor látta, hogy egy lakás könyvön az ő neve áll. Mondom, ez valami híres fószer, akkor híres leszek én is. És amikor kiszúrtam ezt az írógépet, kitaláltam, hogy akkor meg pláne híres leszek, ha le is írom, amit éjjel mata részegen csináltam, és elviszem az öreg kiadójába, ami ott van a könyveken. Akkor már író leszek, én is, nem? Na meg a jardon is, úgyis más, kell. Tennem jó lesz oda is. Hát leírtam. Most a kamerából kiszedem a memóriakártyát, és majd egy kávézóval a videót a netre. Befutó néven fogok regisztrálni. Hát ennyi. A szerkesztő letette a papírokat, rákeresett a befutórekre. A videó nézettsége akkor lépte át a 94.650-et. Megnézte a regisztráció időpontját, Három óra sem telt el azóta. ested fiatalor 101 éve hallgatom, mert szélsőségekten mentes. Az ön subjektív szemüvegén keresztül de mégis csak objektív tájékoztathatós kapok az országról, és önnel olyan embereket is képes vagyok hallgatni, akiket más adókombár próbáltam képtelen vagyok. Elsőmulláslok gergeit, tőlem Soha egy percet nem kapnának, illetve bizonyára nagyon hamar ük nem akarnának nálam szerepelni, mert bizonyosan nem tudnék olyan uri ember lenni velük mint ön. Köszönettel Tavaly novemberben vásároltam egy internetes rádiót édesanyámnak, hogy ő is tudja hallgatni a kejfejöncsét, aztán, akkor márciusban megszűnt a műsora, majdnem kidobtam az ablakon a rádiót. Szerencsére nem tettem. Jöjjön a lényeg. Ma reggel majdnem felvettem a telefont, aztán mégsem pár éve, amikor egy viszonylag jó nevű Budapesti Gimnázium igazgatóváltása körül bontakozott, ki, kisebb botrány megtettem, leveleztünk is, aztán úgy maradtam. Akkor is tudtam, hogy igazam Azóta az élet is bebizonyította, hogy igazam volt, mert az akkor frissen kinevezett igazgató egy karilistő, a pillanatnyi érdekeit mindenki és minden másnál előrébb helyező vezetői képességekkel nem rendelkező személy, aki ezek ellen is több ezer ember volt képest utcára vinni, majd kitűjön milyen okból hirtelen felszívódni egy életre hívott mozgalom élérről. Én is ott a parlament előtt, én is és ott a színpad előtt, nem személy szerint neki, nem személy szerint értementem, hanem az ügyért, amit az illető látványosan ott hagyott, látszólag felszívódott. Megfogadtam, én soha többet nem telefonálok, még ha ingyen koncertjegyet osztana, akkor sem. Ahhoz nem lenne gerincem. Kérem, ne gondolja, hogy azért, mert nem kap naponta több tucat telefont a hallgatói, semmi nem érdekli, vagy hogy nincsenek hallgatói. Véleményalkotó műsorra van, amit olyanok is hallgatnak, akik be nem vallannák. Soha senkinek. Már hogy a viharban -e érdekelne valami, bármi, akármi? Édesapám pár éve januárban CT vizsgálatra szólt, és májusra kapott időpontot. Aztán úgy alakult, hogy nem tudta megvárni a vizsgálat időpontját, és április 11-én, ami nekem addig fontosabb, mint a karácsonynál, elment. Örökre. Valószínűleg ez akkor is így történt volna, ha még januárban megvizsgálják, na de mi van, ha nem? Így valaki örülhetett, mert előrébb került a sorban. Remélem az ismeretlen valakit meg tudták menteni. A szomszédunkat berendelték Esztergomba, a kórházba szemműtétre. Előzően a bement, ugye ilyenkor nem eszik, nem iszik, vár a paciens. Aztán másnap reggel 8-tól várt korad délutánig a műtétre, mert 18 celsius szokott a műtőben, és ilyen hidegben nem lehetett műtön. Nagyon sok minden érdekel. Most például az, hogy november közepén telepítendő szőlőoltványai megfogaljanak. Törvény a lehetőségem a telepítéshez állami támogatást igényelni. Tavaly próbáltam, de már a hegybírónál el akartam, mert a kiválasztott tokai gazdák az egész országra szánt keretösszeget felhasználták, másnak esélyesen volt támogatást kapni. Most hallom, hogy a tokai kistermelőket úgy akarják kiszorítani az évtizedek óta művelt földjükről, hogy nevetségesen alacsony áron vásárolják fel a termésüket, ezzel tönkrettéve őket, majd az állam nyomott áron felvásárolja a földjüket, és annak adja el bérbe, akinek akarja. Akkor is telepítenek, ha senki egy fillérrel nem támogatja, majd a Kossuth Rádió úgy is bemondja, hogy a magyar gazdák hány milliárd forint földalapú támogatást kaptak. Majd tapsolunk a hírnek, és egy-két alkalommal kevesebb megyünk a csalogatóba vacsorázni, a barátnőm ott lakik, és akkor ne érdekel, hogy elsimorul felesége megint kap 35 milliót. De az is érdekel. Mint hogy az is érdekel, hogy a pillanatnyi ellenzék egyik legismertebb személy az ön műsorában beszél a magyar közélet állapotáról, és tudomásul vendőnek véli, hogy a magyar egy olyan nép, aki mindig okoskodik, mindig keresi a kiskaput. Az normális, hogy régen is szalámit loptak a szalámi gyárból, régen is fussiztak a műhelyben, most is. Kérem szépen. Én olyan országban szeretnék élni végre, ahol nem kell okoskodni, kiskapukat keresgérni, ha becsületesen dolgozom, fizessenek meg becsületesen, akkor nem érdekel a rezsi Igaz, így sem. Így egész egy jó nagy átverés. Ez is. Legalább ígéret szintjén. Az ellenzék nagyhangú képviselője ígérje meg nekem, hogy az ellen tenni akar, és nem tudom venni. Nem telefonálok. Mert ugyan kit érdekel rajtam kívül, hogy most várom a postásról a csomagot néhány pár évek kényszerből eladott lemezzel. Keith Jarrett koncert, kö... koncert kis Jarrett Köln koncertjének, a The a Dark Side of the Moonnak a Metalnek az ára szó szerint kennyére kellett. Annak idején most szerencsére újra megvehetem. Még jó, hogy a lemezjátszóm nem kellett senkinek, most lesz mivel meghallgatni az lp -ket. Nem telefonálok. Ugyan minek? Az nem segít megérteni a lányommal, hogy kitűnő orvosi diplomájával, angol-francia-német nyelvvizsgával miért nyomorog. Mondjam azt neki, hogy kicsim, ne akar nyugatra menni. Szüksége van ennek az országnak, szorgalmas, okos, tenni akaró és tenni képes emberekre. Szívem szakad, de nem mondom. Menjem? Ég és föld a különbség az osztrák és a magyar feudális rendszer között. Szeretném, ha legalább ő nem a középkorban élne. Megdolgozott érte. Nem telefonálok nagyon érdekel, hogy a Momentum miért indítja a lista vezetőjét Juhászra. Az ellenzék miért adta fel a győzelem lehetőségét? Sajnos én nem reggelizem, ebédelek együtt donorokkal nem tudok okosabb, jobban tájékozott lenni önnél. Ha nem tudok érdemben hozzátenni az adott témához, minek hívjam? Ha még a szavazatommal sem tudom befolyásolni ennek az országnak az életét, hogy tudnám egy telefonnal? Nem telefonálok, mert nem tudok telefonálni. Amikor annó hívtam, akkor sem tudtam rendesen beszélni, mert annyira remektem, annyira izgultam, hogy hiába volt véleményem, hiába volt igazam, erről már írtam, felsültem. Szerencsére most nem hallja, hogy remeg a hangom, a monitoron nem látja, hogy ízad a tenyerem. Nekem megmarad a lehetőség, hogy majdnem minden gondoló után azt mondjam, igaza van. Bassza meg, megint igaza van. És nem, nem rúgott lufttól, sem öngolt, csak nem telefonálok. Igaz, mély tisztelettel, K.A., aki férfi, elmúlt ötven, és mégsem telefonál. I started a joke, which started the whole world crying. Oh, but I didn't see That the joke was on me Oh, no And I started to cry Which started the whole world laughing Oh, if I'd only That the joke was on me I took the home world with me. Our oh, fight only seemed that the joke was on me. died, which started the whole world living, oh, if I'd only seen that the joke was on me, that the joke was on 2017. november 11-e, 16 óra 53 perc. Tálai András. Állampolgári megkeresésre jártam el a mezőköves Denés térségében tapasztalható üzemegánya, üzemanyagárak tekintetében. egyeztetéseket folytattunk a MOL illetékes képviselőivel, amelynek eredménye az október 31-i állapothoz képest mezőkövesden a benzinára 11 forinttal, míg a gázolajé 5 forinttal csökkent. Jó hír továbbá, hogy előreláthatólag a térség árak kiegyenlítődése folytatódik. 2017. november 14-e, 2 perccel délelőtt, fél 11 előtt. Csuha Jildiko. ATV.hu Gratulálok! Akkor mindenki intézel, Mondta Orbán Viktor a parlament folyosón, amikor az ATV főmunkatársa arról kérdezte, hogy Tálai András elintézte a választókörzetének, hogy olcsóbb legyen a benzin. Gratulálok! Ezt mondta Orbán Viktor mosolyogva az ATV.hu-nak, amikor az ATV főmunkatársa a parlamenti folyosón feltette neki a billámkérdést, mit szól ahhoz, hogy Tála András elintézte, hogy a választókörzetében olcsóbb legyen a benzin. A miniszterelnök azt is hozzátette, hogy akkor mindenki intéze el Tálai András hétfőn az RTL klubnak azt mondta, hogy nem ért vissza hatalmával, én nem mint napvezető jártam el, nem írtam levelet, mint napvezető, nem hívtam fel a, hatal a hivatalomból senkit. Elmondtam, hogy hogy történt. Képviseltem az emberek érdekét. Tájékozódni szerettünk volna arról, hogy milyennek az oka, mondta a híradóban. Tálai András szerint az üzemanyagkereskedőknek csökkenteniük kellene az árakat ott, ahol szegényebb emberek élnek. A Fidesz frakció egy emberként gratulált Tálai András államtitkárnak a lehető leghelyesebben járt el a benzinár ügyében. Ezt mondta Gulyás Gergely a frakcióinfo sajtótájékoztatón, amikor az ATV.hu megkérdezte, nem jelente hatalommal való visszaélésem indokolatlan jogelőnyt, ahogy Tálai András a mezőkövesdi benzinár kérdést kezelte. A Fidesz frakció vezetője azt mondta, szerinte a kérdés az hogy a mezőkövesdiek nem voltak egy jogosulatlan hátrányban. Ő utána nézett, és azt nem tartja méltányosnak, hogy míg a budapesti molkotaknál 350, 354, 355 forintosok voltak a benzinárak, mezőkövesden 374 forint volt ugyanabban az időszakban. Örülne, ha valaki meg tudta volna mondani, hogy miért drágább a mezőkövesdiek számára 20 forinttal a benzin, mint a budapestiek számára. Azt meg is köszönném, de amíg nincs senki, aki erre egy logikus választ tudna mondani, hadd tegyen fel a kérdést. Mit csináljon egy egyéni választókerületben megválasztott képviselő, ha ilyet tapasztal? Nem az a kötelesség a saját választóival szemben, hogy ezt szóvá tegye? Vetette fel Gulyás Gergely. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Nem tudom, miért aprózzuk el képviselőnként ezt a tárgyalást, amikor a molnak a MOL legnepszerűbb a magyar állam 25%-ba, Varga Mihály úr képviseli ezt, és a Hernádi úr együtt szokott szocizni Orbán Viktor úrral, tehát meg lehetne beszélni a szünetbe, hogy legyen olcsó minden a benzin. Sok minden más mellett. Így van. Annyi minden drága még. És ami indokolatlan olcsó, azt nem meg kell emelni? I de egyértelmű. Ahol gödrök vannak, azt pedig be kell temetni. A hidakon, folyókon hidakat kell építeni, és egyáltalán arccal kell a vasútnak lenni. <gül> Igen. Nem tovább. Jó reggelt. Jó reggelt, Fiala úr. Lehet? Na, hogy a jó reggelt, Fiala úr. Én azt mondom, jó reggelt. Mehet? Mi mehet? Mennyi? 30. Mi 30? Mi mennyi? Mi mehet? Jó reggelt. Jó reggelt, Fiala úr. Lehet? Hogy valaki kétszer lépjen be egy perc alatt ugyanabba a folyóba... Tudja mit? Nem lehet. Sok fontoskodásnak nyet a vége. 0614890999 és egy ma 2017. november 15-e szerda van, és 318 az óra. Akik most ébrednek, azok derült ég alatt van, ahol fagypont alatt én például jeget kotortam az autómról, benetelefonáljanak, hogy ez milyen hűtteknika eredménye. Hogy még csak 14 aluliaknak nem való, azt már elmondtam, de azt még nem mondtam, hogy minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás. 0614890999 és 0630 6716. Egy szeretném elmondani önöknek, hogy fradi vezérszurkolónak lenni, és egyáltalán Fradi ultrának lenni sokkal könnyebb, mint a fialával felvenni a kapcsolatot és visszahívni őt. Engedjék meg, hogy ne soroljam fel ki mindenkit kerestem meg, akikről aztán kiderült mint tegnap, hogy mi mennyi bajuk van. Engedjék meg, hogy félreérthető megjegyzéseket, amilyeneket más rádiócsatornákon szoktak tenni, nem mondjak. Őszintén <Sessz> remélem, hogy ezzel költkezendő napokban még be tudnak ittatni a táncrendjükbe. Azt is szeretném elmondani, hogy Sipos Jelnő tegnap közölte velem, hogy a fegyelmi bizottság eddig sem nyilatkozott, és ezen túl se fog. Azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy annak idején volt egy vicc, az úgy szólt, hogy mi a szocializmus, és az volt a válasz, a nép önuralma. Higgyék el, az, hogy az MLS fegyelmi bizottsága megteheti az, hogy ne nyilatkozzon, az a nép önuralma, és nem annak a függvényében, hogy fideszes vagy nem fideszes. Az az MLS, amely az ön adófizetői pénzéből él, annak bármilyen szerződéses vagy bármilyen alkalmazottja nem erje azt mondani, Leginkább persze, hogyha élennék a Magyar Rádió, de sajnos nem én vagyok a Magyar Rádió. Én csak a civil rádió vagyok. Én csak Kejfej vagyok. Én csak Fialajános vagyok, de egyszer menjek vissza a Magyar Rádióba. Egyszer legyek közszolgálat. Kiseperem ezt az összes ágisztoszisnálóját. Úgy, ahogy van. Szűnjön meg az összes monitor az autójukon, a műszerfalról. Ne tudják meg, hogy mikor kell olajat cserélni, és mikor nem működik a fék. Én nem a fékek és egyensúlyok rendszeréről beszélek, én arról beszélek, én a sajtó a kontrollt szolgálom, nem ő ellenük, értük haragszom, nem ellenük. Értük telefonálok, nem ellenük. Addig jó. Nem ameddig kádárél Addig jó, amíg ők ezt megengedhetik, nekik ezen az egy dolgon lennék képes december végéig rugózni addig, amíg el nem érem azt, hogy ezek az emberek nyilatkozzanak és utána távozzanak. De legalább nyilatkozzanak. De nem nyilatkoztak, ahogy nem nyilatkoztak eddig a Fadi Ultrák sem Hétfőre megpróbálom összeállítani azt a műsort, amiben el szeretném mondani, akkor már több mint két héttel a Fradi Debrecen mérkőzés után, mindazt, amit én erről a meccsről és a szövegkörnyezetéről gondolok. Ehhez minimum három embert szeretnék bevonni, ők nem Fradi útrák lesznek és nem lesznek labdarúgó szakemberek. Ma holnap megkeresem őket, a hétfőt teljes egészében ennek szentelem, aztán megpróbálom utána elérni Kubatov Gábort a 2017. november 15-es szerdában, három perce múlott 318, ez a Kejfei Ancsi, a rádioműsor. Elérhetőségem 061-489-0999 és 0630-677-1161. Jó reggelt! Szép jó reggelt, a vagyok. A mezőkövesdi benzinára kapcsolatosan, csak én annyit szeretnék hozzátenni, ha jól tudom, ezek a kutak franchise vannak. Tehát az, hogy a kuta mennyibe kerül a benzin, azt alapvetően a mol is meghatároz, de ugyanakkor az a vállalkozás, aki ezt a kutat üzemelteti. Mint ön is tudja, kicsik nem fontosak, a nagy meg nem számít. Ezek részletkérdések. Addig folytatjuk a kisvasutat, amíg támadják. Én értem. Hát akkor meg. Próbálnál nem érteni. Köszönöm szépen, és a Jó régen. Jó régen, Már tegnap a Simon interjú alatt valamelyik mondatnál is eszembe jutott, és ezt megerősítette a ma reggeli első felolvasása. Annak ellenére, hogy tudom, hogy az egész... E Tradimens történet, ez nem a fociról szól, de eszembe jutott Kovács Istvánnak az a mondata, amit önnek mondott, hogy a foci, a foci az egy. Kérdezte a fejemből, milyen sport? Indokolatlan sportág, vagy valami hasonlót mondott. Horngábor mondta ezt. Tessék. A Horngábor mondta ezt. Nem. De. Nem. Egy egyzővel beszélt, és beszélgettek a sportról, meg a támogatás. Így igaz, így igaz, igaza van. Igaza van, igaza van, tévedtem. Igen, ezt mondtam. Az Istvánban nem vagyok biztos, Kovács, igen. Aztán Kovács, hogy a Honvédnak volt az edzője. Igen, így van. Hát nekem együtt teszem erről a mind az első, első felolvasásáról is, ami igaz, igaz, igaz, talán egy kicsit túldim, túldimenzionálja a dolgot, és még valami, van egy régi magyar film, az a azt mondom, hogy Nem tudom, meg, megvan-e az ön? Me, me, megvan, de azt kell, hogy önnek mondjam, hogy ami a Fradi Debrecen mérkőzésen történt, annak nincs köze a focióz. Annak? Annak nincs köze a focihoz. Bár lenne. Őszintén remélem, hogy azok az emberek, akiket felkérlek a hétfői műsorhoz, azok elvállalják. Azok az ultrák, akik pedig néhány médiában és a pályán nagy legények, de kejfejancsit nem bírják, hát azok tudják mit itt lenni ultrának, az a nagy szem nálam ultrávnak lenni. Ultra. Csapás a múltra. Azt kérdezem önöktől, hogy vajon ahhoz, ellenzékre van-e szükség ahhoz, hogy azok az anomáliák, amelyekről itt ma csak nagyon kis számban esett szó, hogy azok. És akkor baj, ha nem fejezem be a mondatot. És azt legyenek szívesek megmondani, hogy van, hogyan jutottunk el oda, hogy ami nekem anomária, az másnak dicsőség. Elnézést. Az, hogy ami nekem anomália, az másnak dicsőség az összefüggésben van a szekértábor logikával? És tessék szíves lenni mondani, ha összefüggésben van a szekértábor logikával, akkor el fogunk jutni oda is, hogy bal és jobb oldal, konzervatívok és nem konzervatívok az öt meg öt eredményét is máshol fogják megjelölni. Kíváncsian várom! 06148909999 és 0636771161 Jó reggelt! Jó reggelt. Jó napot kívánok, figyel a úr! Igaza van, csak magának szabad azt mondani, hogy kezdhetjük. Hogy mit tetszik nyomogni? Még egyszer, nem szabad nekem ezt mondani, csak egyszer. Mert valaki rajta ül az ön száján? Különben rám csapja a telefont. Ön azt gondolja, hogy vicces? Én nem, te maga nagyon. Én egyáltalán nem gondolom, hogy vicces. Én a tévedés kockázattal azt hiszem, hogy maga egy hülye barom. Aki ráadásul elváltoztatja a hangját, és a saját hangját se vállalja. Maga egy gyáva hülye barom. <tos> 061, és Jó, neked. igen, azt gondolom, hogy amit kérdezett, az szekér tábor kérdése, és lehet, hogy nem lesz uh, szubjektív az öt megölt, vagy az öt de arra fele, arra fele tartunk momentán. Jó, de azt tudja, hogy abban a világban már nem lehet élni. Igen. Ebben a világban még lehet élni, és elég, tehát tulajdonképpen a mai világ egyetlen egy dolgot kíván, hogy jól tudjon szelektálni, és gyakran tudja cserélni a szűrűt. Hát illetve, hogy egyre ritkábban térjen az a villámcsapás, amikor rámeredek valamire, és azt mondom, hogy ezt nem gondolhatja komolyan. Nem, ez nem így van, mert ez a Fradi Debrecen mérkőzésen őre vonatkozik, ha nincs ott. De semmire se vonatkozik, amikor ott van. Amikor ott van, akkor ugyanis ez nem egy elméleti kérdés. Akkor egy elméleti kérdés, amikor ön távolról vagy egyáltalán nem érinti, vagy csak annyira érinti, hogy itt él. De amikor közvetlenül érinti, akkor ebbel nem tud, ahogy elmondta viszonyulni hozzá. Akkor cselekednie kell, és ha befogja a fülét, az is cselekvés. Világos, amit én mondtam, az, az kezdve itt a, na, a tálainak az intézkedésétől, az ennek a teljes melszélességű, helyesléségig. Ezek azok, amit az ember nagy szemekkel oda hogy most tényleg. Jö, de az is energiát fogyaszt. Igen. Igen. A nagy szem is. Ez, ezért aztán az ember szép lassan, ö, szó, nagyon szomorú, és akár szégyenhetem is értem magam, mindenhez hozzá lehet szokni. Pont azért, energiát fogyaszt, lesz majd. Nem lehet mindenhez hozzászokni, és ön is hozzá tudja. Ehhez hozzá lehet szokni, hogyha ön 80 fokban lenne tartósan, akkor ahhoz nem lenne hozzászokni. Ahhoz nem tudna hozzászokni. A kérdés az, hogy ehhez miért kell hozzászokni, illetőleg aki ezt teszi önnel velem, az ezt vajon miért teszi, miközben szerintem ő se gondolja komolyan. Mert teheti. De mi érdeke fűződik hozzá? Ö mert ha nem ezt, most maradjunk a konkrét esetnél, mert egy egyszerűbb az élet. Ha erre Orbán Viktor azt mondja, hogy ilyen egy normális országban nem fordulhat elő, hogy egy navelnők e, ilyen típusú e, megkeresést csinál, nem mint, ugye régen volt az, hogy, hogy írói munkásságom része, és neki politikus. Igen, tehát igen. tehát tekintem, hogy úgy alakult ki a világ, hogy az országgyűlési képviselők jelentős része komoly ö, állami beosztásban is van, sajnos nincs egy meg kettő. És ha a tálai elvállalta a NAV elnökséget, akkor ezzel bizonyos területen lemondott arról, hogy képviselni tudja azt a közösséget, aki őt megszavazta. Hát tulajdonképpen e tekintetben Domokos László egy fehér varjú, hiszen ő úgy lett az állami számbevőszék elnök, hogy lemondott a képviselőségről, lehet, hogy 2018-ban, ha a Fidesz 655-del nyer, akkor már ezt se kell megtenni. De ez így lenne normális, és akkor ezek a, ezek a furcsa, do... finoman fogalmaz furcsa dolgok nem történhetnének meg. A, egy, egy idézőjelben mezei országgyűlési képviselő, az teljes merszélességgel, akár okos, akár hülye dolgot. Bármikor képviselhet a, a környezete részére, mert nem döntés. Egy, nem dolgot, nem egy nem dolgot kérdezek öntől, hogy ez a szegény Petőfi, hogyha neki tulajdonítom, ugye azt mondja, hogy habár felül a gája azért a víznek, tehát, hogy azért a víz az úr. Hogy, hogy azért az, hogy a gája van felül, és elnézést kérek bárkitől, aki ez félreérthető. Az a víz, ami alul van, arról ön többé-kevésbé látja, hogy hogyan fogja visszavenni azt, ami most a gája azt hiszi, hogy ő lealázta a vizet? Nem. Nem látok. Akkor csak a kisvárosi Rakendról tudom ajánlani, amiben ugye a Ralph Fiennes mindent leural. Egy maffia főnök félét és egy filmről beszélek, semmilyen vonatkozban nem vetem egybe a mostani hatalom én nem vagyok egy HVG címlap. És ugye egyszer megkérdezi a lány, a maffia főnök lánya, hogy egy lánya van, hogy amikor az anyja meg elkészíti a teját az apjának, hogy az apja mikor köszönte meg utoljára a teját, de erre nem válaszol a feleség, és aztán telik múlik az idő. Egyre több kalamajka van a maffiában, egyre többen ellene fordulnak a maffia főnöknek, ahogy szokták mondani, nagyon elegánsan a magyar nyelvas gyönyörű íg a talaj a lába alatt, a lány ráún az otthoni helyzetre, tá elmúlik 18 éves is, van egy szerelme, és el akar menni vele, és ott áll az ajtóban egy bőröndel. És azt mondja az apja, hogy te innen nem mész sehova. És akkor a lány azt mondja, hogy de igen, apám elmegyek. És azt mondja a férfi lányom, te innen nem mész sehova, és nyomatékul a mondandójának előveszi a revolverét, amivel talán ő is, vagy nem lő, már nem emlékszem rá. A lányt hagyja meg, Sőt, az édesanyja azt mondja, hogy lányom nyugodtan elmehetsz, amitől a férj végképpen kiakad, mert hogy egyszerre ketté lázadjanak fel ellene a családjából, hát ez számára felfoghatatlan. előtte ennek a nyomait se látta, és elképzelni se tudta volna, hogy ez bekövetkezik vele. A lány elindul kifelé, de még benne van a képben, amikor az anyja azt mondja neki, visszatérve korábbi kérdésedre, 18 éve. Amikor az ember ideül minden reggel el kell tudja, hogy döntse, hogy tulajdonképpen mi az ő dolga. Nekem az alapvető dolgom, hogy jelent csak az árbocskosárból, hogy változtassak a világ menetén. Hát nézzék, ez is benne van a szervezet és működési szabályzatomban, de csak szubszidiáriusan, mellesleg, másodlagosan előbb jelentek, és aztán minden, ami egyébként ebből következik, azt követően jön. És ahhoz, hogy jelenthessek, ahhoz különböző jelenségeket figyelek meg, különböző emberekkel beszélgetek. E tekintetben nincs különbség. Elsimon László, Orbán Viktor, Kovács László Lendvai, Ildikó, vagy a frász tudja ki között. Kovács István Nagy Géza Horváth Mari és nagy teódóra között. Semmi. A dolog lényege, amit üzenek általa, Ők tekinthetik a beszélgetés alanyát, akivel vagyok fontosabbnak anál, mint amit üzenek. De ha nem látnak túl azon, amit a másik képvisel az önök számára, akkor nem egyszerűen szűk látókörűek. De nem elég a szűklátókörülők. Egyetlen dolog az, ami visszaigazolhatja önöket, az a túlvilág. Mert hogy ez a világ nem fogja honorálni az önök körűségét, az tízes kellán tízesre biztos. Boldogok a lelki szegények, akik elsőmúlban látják meg azt, ami miatt neki kifogásolni valójuk van a kelyfejöncsével kapcsolatban, holott azt az üzenetet, amit az a beszélgetés, vagy bárki mással folytatott beszélgetés eljutat önökhöz, abban van a lényeg. Majd amikor én osztok elköltsébizonyítványt, majd akkor lehet azt mondani, hogy oké, okay, rendben van, neki nem adnék. És ebben is van változás hiszen gondolják át, hány olyan személy van ma már a médiában, akinek én annak idején nem adtam bizonyítványt, és ma már gyakorlatilag azok az egészen kirívó esetek, akiknél önök nem elsimon szinten felhorkantak, ki is kerültek a műsorból. Én nem hívom őket, ők meg nem telefonálnak nekem. 061 489 0999 és 0636771161. Ez a kejfe a normál, zenei áhang. Hangoljanak rá! Mondhatám azt is, hangolódjanak rám. Nem, hogy igazságokat mondok, csak az a hiba, hogy, vagy nem az ön hibája, hogy minden másodpercben három ilyen történik. Itt van ez a hospitalatikvágy, amire azt mondja hogy az államtit, tehát -e azt mondani, hogy mások a normatív támogatásból kérnek, de hogy mennyi a normatív támogatás, és hogy az egyáltalán normális-e, amennyi van rá, azt senki nem kérdezi meg pedig a legrosszabb pillanatban a legrosszabb felülemberetről szól. Vagy mondhatnám azt is, hogy amikor a kémény kötelező vizsgálatát, nem vagyok kémény, és is leszek, feltételezhetően, eltörlik. És azt mondják, hogy mindenki önállóan kérheti ingyenesen a vizsgálatot, és ha megállapítják, hogy az, akkor mi történik, ha nincs pénzem? És elősen beszélnek, de akkor ugyanis bevezethetnénk azt is, hogy a gépkocsik meg az időszakos vizsgálját azt is önállóan amikor mi úgy gondoljuk, elmehetünk vizsgálatra, és kész. Mert megbíznak. Jó, de ez semmiben nem mond ellent annak, amiről én beszéltem. Hát azt mondtam, az elején, hogy sajnos igaza van, de ebből naponta húz termelődik még. Ez hát akkor azokat is szóvá kell tenni? Tehát ez, ez a dolog. Ez mondtam el, de még azt is elmondhatnám, hogy ha Ausztri Annyi az üzemanyagára, mint Magyarországon, Magyarország pedig életszínvonalban sokkal lejjebb van, akkor még lejjebb kéne vinni az üzemanyagot országosan, mert Ausztriához hasonlítjuk, a ha kelet-magyarországiak az azt mondjuk, hogy szegényebb emberek, mint a nyugat-magyarországiak. És akkor ennek nincs vége, és mindig ilyen nagy lúzunkokat mondanak, és közben az egész egy nagy-nagy hazugság. Né nézze, én csak jelent tudom önnek e, idézni, mert az egy jobb idézet, mint amit egyébként szoktam hallani, amikor azt mondja a Manhattan, vagy nem tudom melyik filmben, ugye, amikor ott van a barátnője és a másik pasas, akivel ül, az lukat beszél a hasába, és mondja neki, hogy de nem veszed észre, hogy közben a szoknyád alatt matot A kérdés az, hogy a szoknya alatt való matatása -e az, a szó átvitértelmében. értelmében amiért ez az egész folyik, mondván, hogy ez egy éter amitől bizonyos emberek elalszanak, vagy elkábulnak, és valójában közben a szoknya alatt való matatás, művészeti és szabadon lehet folytatni valaminek az érdekében. A kérdés pedig az, hogyha így van, akkor mindazok, akik egyébként, ez, tehát az a kérdés, hogy a szoknya alatt való matatás, az mindenkit érinte, mert akit nem érint, azt ne zavarja, aki érint, az meg megszólaljon fel, akkor most az a kérdés, hogy akit érint, az hívhat-e segítségül más, tehát az a dolog lényege, hogy ezzel milyen szinten és hogyan kell foglalkozni, mert ugye néha azt érezzük, hogy ez olyan, mint a smog, néha azt érezzük, amikor nyárban, hogy milyen jól lehet ettől szabadulni, holott ez nem évszak kérdése. Hát ebben szintén van, csak azt látom, hogy én is másokkal, sokkal kevésbé Foglalkoztatnak a dolgoknál, azt mondom, hogy úgy is így marad. Igaza van, de ezzel ellen egyetlen, egy, két módon lehet küzdeni. Az egy, egyik se küzdelem igazán. Igen. A küzdelem az, amit a birkózásban folytatnak. Az egyik az, hogy folyamatosan mondja, mint most, a másik pedig sajnos nem más, mint elmenni, nem? Elmenni. Igen, de, de az a hiba, hogy amit mi itt beszélünk, és akkor most ezt a Budapestet értem, ha elmegy vidékre... Nem vidékre gondoltam. Sokat, nem, csak mondom, sokat járok vidékre. Én is. Végignézem, tulajdonképpen nem tudok mást hallgatni, csak a Kossuth rádiót, a helyi adókat, amit bemondják az MPI híreit, ahol azt fogják elmondani, hogy igenis levitték a benzinára ennél gusztustalanabb és kis stílűbb annélkült történelmi Igen. példákat mondanék, mert csak fals lehet az emberek azt, hogy mi van az, az életükben, azt nem a Kossuth Rádióból és nem a Kejfej Jáncsiból tudják, meg azt közvetlenül tapasztalják. Igen. Igen. Igen. Nem, tapasztalják így, de sajnos megy a Kossuth Rádió, meg, az, meg a tv egy. Magyar... Figyelj, ha valahol éhínség van, és van egy propaganda adó, és azt mondja, hogy minden rendben van, akkor mindenki azt mondja, hogy minden rendben van, de lelkük mélyén abban bíznak, hogy azért lehetne egy kicsivel több élelmiszer? De azt értem, meg, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy megmagyarázzuk magunk számára azt, hogy hogy tudjuk elviselni ezt, hanem az a dolgunk, hogy változtassunk rajta. Változtassunk rajta aktívan itt, vagy menjünk el innen aktívan, és éljünk máshol másképpen. Ez a két lehetőség van. A harmadik eset nincs. És a változtatás rajta nem pártpolitikai vonatkozású. Nem. Amikor ön elmegy az orvos és azt mondja, uram, ne dohányozzon, azt nem azért mondja, mert ön Fideszes, ő pedig MSZP-s. Ennek nincs ehhez köze. Ezért beszélgetek Háló. emberekkel, és higgyel, hogy ez pontosan olyan, mint egy hőmérő. Van ennek egy forpontja, ahol megváltozik az egész. Nyilvánvaló maga a rendszer ezt úgy óhatja fenntartani, hogy a forpont ne jöjjön el. Nem, ne ezen aztán nincs mit megköszönni. 061 489 0999 és 3677 1161 Figyelek, ha van mire. Hétféle megpróbálom tető aláhozni, és az egy egész napi műsor lesz a Fradi Debrecenből adódóakat. Ha jelentkezik útra, kb. 6 embert, vagy hetet kerestem meg. a sportújságírók e tekintetben mit tudtak papírra vetni, azt hadd ne nem ennek a jelentősége. Annak is van, de az... egyet és A Mondandó. Amit én szerettem volna mondani, azt megosztottam önökkel. Most hirtelen nem teszem be semmi, negyed óra múlva a Ferencet hívom. Önök viszont azért többen vannak, mint én. Az se jött meg? Igen. Lehetőségeket, mint más rádióműsorokban, mert az ember nem annak kell beszélgetni, annak megfelelően, hogy ad három vagy négy lehetőséget. Én bármiről beszélgetek, persze könnyebben beszélgetek arról, ami engem is érdekel, de ha valaki felkelti az érdeklődésemet, hát hajrá! rá. Mű van rá nagyjából 9 perc 0614890999 és 06 figyelek, ha mire. Azt írta, aki férfi, kikére magának, hogy gyakorlatilag az egyetlen alternatíva a külföldre költözés legyen. Nem, én nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy itthon küzdelem, vagy elmenetel. Úgyhogy azért itt már ez nem stimel. űkapám elment Amerikába, aranyatásni, talált is, jól ment neki. Egyszer déli harangszókor teljesen vállátlan belépett az alföldi parasztházok konyhájába, hazajött, a szülei össze-vissza és kérdezték, hogy, hogy itt van, annyit válaszolt, hiányoztak az akátfák a ház előtt. Ez az anekdotisztikus történet, ez a történet anekdotisztikus nélkül... Slow. Szóval tényleg, hogy az ember mit kezdjen azzal, ami, ami hétköznap van. Tehát az nemzeti sportban volt egy interjú B. Judittal emlékezetem szerint, amit aztán valaki jól szétszemlézett, és hát Sinkovics Gábornak az írása, amit aztán én is elolvastam. Tehát, ha én például sportújságíró lennék, akkor azt gondolnám, hogy a nemzeti sportban kolléganőmről ilyen írás ne jelenjen meg, de természetesen ennek a jelentőség mindenki oda rakja mint ahol a tálajét. A nemzeti konzultációt, a sorost. Mindenek van helyes, amikor azok a dolgok nem a helyükön vannak, akkor az emberek tudják, hogy nem a helyükön van, tudják, hogy nem a helyükön van, de valaminek okán elviselik, hogy átmenetleg ott vannak. Néha kicsit hosszúnak tűnik ez az átmenet, tényleg feberről beszéltem. Hozzátéve, hogy Isten mencs, hogy én kalocsai őrmester legyek, aki önmaga el tudja határozni, hogy mi a rendés, mi a rendetlenség, és hogy a stokin hogyan kell összehajtogatni az inget. Nem, az nem én vagyok. nulla egy <Sessz> Hát hogy ne foglalkoztatná engem aztán az, hogy mi lesz április után. Ezt ebben a formában áprilisig vállaltam önmagamnak, hogy mi lesz április után. Nézzék, ha... Egy mondatot kéne mondanom, amiről azt gondolom, hogy akkor az az, hogy amikor a Népszabadság megszűnt tavaly októberben, akkor én egy kormányinfon valamit mondtam, már nem emlékszel minden Népszabadsággal volt kapcsolatos, és akkor Lázár János hozzám közel álló miniszter azt mondta, hogy hát miért nem kérd segítséget a kormánytól? Nézzék! Én most segítséget kérek a kormánytól. Mindenben, amit felvetek, abban segítséget kérek a kormánytól. Tapasztalni fogják, hogy segítenek-e vagy sem. egy először egy nyolc egy jó reggel jó reggel kérdezhetek ön amit? ezeket felépítve egy aktuális Ez... kapcsolatban a tegye a ön szerint egy 1 5 skála mennyi a hír annak, hogy a magyar Nemzet főszervezett változás történt okay. Hát én azt tudom mondani, hogy nekem az, az elmúlt pillanatokban, akár hízi, akár nem, ezzel járta fel. Pontosan. Tehát, hogy én most akarja-e erről beszélni, vagy sem, D. Horváth Gáborról azt tudom, hogy menesztették-e, vagy kapott állást. Úgy tűnik, ugye ő volt a főszerkesztő helyettes a Magyar Nemzetnél, úgy tűnik, hogy ő nem marad. Ugye a Hírtévé vezérigazgatójából vezérigazgató helyettes lett. Én azt tudom önnek mondani, hogy majd kiderül a közeljövőben, hogy lesz-e változás. Azok a személyek, akik egyébként most mások helyére kerültek, illetve nem mások helyére kerültek, hanem azokban a pozíciókba, ahova kerültek, azok nem média szakemberek. Hogy az ő személyük és az ő tevékenységük arra a médiára, amit uralnak, hogyan fog kihatni, halvány gőzöm Köszönöm szépen a választ. Nagyon szívesen. Viszont halássuk. és Senki többet? Még 40. Annyi alatt még befuthat egy telefon, utána nem. Hol van miniszterelnök úr, ex-miniszterelnök úr? Senki. Küldök neki egy esete, e, esetet, egy SMS-t. Most mondja Gyurcsány Ferenc, hahó. Ez a szöveg. Hahó, veszőfél. Ám. utáni are Ment a hó kettő. Van, hogy azt írom, hogy holnap 8.30-e, azt írtam, holnap 8.30. Éve most timmel. nyolc óra mint hm, akkor küldjünk egy ha hármat, és aztán magam részéről befejeztem ha-hó három ha hahó ha -hó kettő, ha -hó három így, itt már nevet se írok minek nevet vagy névet 8 óra 34 van azt írja, hívjam Itt ülök a tűkön. <gül> hát ez az. Lehet? <gül> hát figyelj. Na, um, jó, de például azon már túl vagyok, abból kiöregettem, amikor ennek nagyobb levetengedtem volna. Uh, kéti, Minek? hát az. Ágyjon <gül> oh, meg az Isten, ne örüljéjem, nem korára a feleségem. a felesége semmiképpen se. se. Annak itt, jó, rendben. Uh, um, Két dolog van bennem, de a kettő összefügg, de azt gondolom, hogy kezdjük azzal, amit te múltkor ígértél. Egy londoni útis beszámolóról ja. van szó, ahol múltkor nem mondtad a London, de mondtad. Ugye az egy nagyon fura dolog volt felé, mert ugye látszólag engem kritika ért, hogy hát ugye én se tudok kimozdulni eh, annak a logikájából, amiben egyébként a Magyar Újságíró Társadalom, te nem pontosan így fogalmaztál, de ez volt a lényege, eh, kérdez, holott azért ez ebben a formában nem igaz, néha belemerebedünk, néha nem. Ez így van. De most akkor itt erre is egy pont, London. Igen. De, ugye nem London volt, hanem Oxford és Cambridge. Engem is meglepetésként ért már koranyáron, ezek elkezdtek az Oxfordi nagy diákszervezet engem bombázni, hogy menjek el egy vitára. Oxford Unionnak hívják, ez egy nagyon nagy presztízsű történet, nem mesélem el a részletét, mert nem akarom magamat féhezni. Na szóval úgy döntöttünk, hogy elmegyek. Én már voltam arra felé, Egyszer, kétszer, de hát soha nem előadtam, és tudod, ez úgy kenegeti az ember haját. Meg tudom érteni. érteni, Én valószínűleg oda nem fogok így eljutni, figyelek. Um, és és azon adott lehet persze is ügy, persze szóval akár lehet tagadni, hogy ez egy jó dolog, és az ember egy bejelentéssel itthon nyomot hagy maga után. Ennek mondjuk szakmailag a legnagyobb érdem az, hogy átkozottan rá vagy kényszerítve, hogy elkezdett olvasni a két hónapig angolul nemzetközi odalmat, abban a témában. Mi a téma? Halló? Mi a téma? Itt, a, itt egy ilyen speciális vita a Lockford, a egy, az oxford a Cambridge-od egy hagyományos előadás, ez egy könnyebb bűfagy, őszintén szólva, szóval beszélsz, aztán végig kérdeznek, az nem érdekes. A Oxford az egy bonyolult struktúrált fragban, smokingban, nagyon meg van csinálva. Az volt az alapállítás, hogy igaz-e, hogy a populista politikusok real change-nek írják angolul. Ez aztán okozott mindenfajta bogyodalmat, ott a vitában, a real change-rápit kell érteni. Mind az angol a, a Brit alsóházban egyik oldal itt ül, három darab fel, felkét hozzászólóval, amelyik támogatja a szöveget az az, hogy nem hoznak valóságos változást. Ebben voltam én, és a másik oldalon megint három, aki ennek az ellenkezőjét állítja. Mögöttünk meg nem tudom... De kik voltak a társaid? Uh, Ausztrál parlamenti képviselő, a Nigel Farage, a UKIP, a Brit Függetlenségi Pártnak a egyik vezető embere, finanszírozója, a PS hallgatók, szóval vegyes felvágott mind a két oldalon. Livingston, De te tudtál a... egyeztetni azzal a másik két emberrel, nem. akikkel egy oldalon voltál? Nem. nem, nem, nem. Mi az időtartam? Háromszor tíz perc az elején, uh -huh. itt is, ott is, uh -huh. ez ugye szobi bétigvita, uh -huh. egymás váltva egyik oldal, a másoddal bármikor belekiabálhattak a diákok, Igen. kérdezni akarok, akkor még kapsz plusz egy percet hogy a kérdés, és kétszer utána ők jönnek két-két e, perces vitával, hozzászólással. Te magad ott egy szakértő vagy, vagy te magad ott egy populistának elkönyvelt, vagy nem populistának elkönyvelt? Ellenkezőleg. Tehát a régióból azért hívtak engem, mert hogy egy nagyon antipopulista csávóban vagyok. Uh -huh. hát politikusként, tehát a saját uh -huh. szerepemben nem kellett. Ezzel együtt tudod, hát most <coughs> van egyfajta véleményed, de végig akarsz olvasni, hogy mit írtak róla az elmúlt pár évben erről a dologról. Mi ennek az ilyen olyan háttere, kulturálisan szocció. Okay, a végén van. valami eredményhirdetés van, vagy mi a frász. De és a végén természetesen az van, mert ezek hát, hogy a vrittek olyanok, De inkább a vitáról szól nem is a uh -huh. tartalomról a kontentről, hogy van két kiárat. Uh -huh. Az egyiket azok jól mennek, egyetértőkkel <Sz> <Sz> egyet, a másikon azok, akik a nem egyetértőkkel Mentek a súlyos vereséget szembettünk. Az az igazság. hogy 200 20 kontra 8 nal mi szenvedtünk feleséget, de elképesztő csávokhoz. Jó, de te még egyszer, te melyik oldal voltál? Én a vesztes csapatban voltál. A vesztes, amelyik azt mondta, hogy? Hogy nem hoznak valóságos változást, azaz, hogy, de miért ilyen progresszív értelemben értettük, és éppen azzal vertek meg bennünket, Igen? Be, hogy ez nem igaz, hogy a real change azt jelenti, hogy a egy progresszív hoznak, Nagyon mélyen átalakítják a világot hogy ez jó-e vagy nem jó, ez egy külön vitakérdés. De akkor ez valójában, amiről te most beszélsz, hogy én nem voltam, de okoskodni nem akarok, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy ti egy, egy véleményen voltatok, de valamilyen módon nem sikerült megfognatok azt a hallgatóságot, akit szerettetek volna? Nézd, a szembelevő háromból, kettővel, lényegében egy véleményen voltunk magunk között szóra. a szóval. A farázs emberével nem, de olyan intelligensen nem mondott igazat, hogy az valami elképes. Jó, de minek tudható be mégis az eredmény? E, szembe velünk például ült egy srác, egy koreai származású. A, a háromban vagy a közönségben? A háromban? A háromban, a háromban, igen. A háromban, a háromban. igen. igen. Koreai származású, az Angol alapján nem első generációs, tehát nem egy oda került fickó. De ez, kint kiderült van az angol nyelvű világon egy e, nemzetközi vitaverseny. Olyan csak a vitáról. Szólunk. Ez az utóbbi, egy évvel korábban bekült a negyed töntőbe. Ez a fickó 23-24 éves, hát hozzám meg képest képestek, hozzám Ez képes, képes, képes, olyan brillírozott, egy ilyen stand-up-ot ott le. Hol röhögtünk, hol fogtuk a fejünket, hogy milyen elképesztően okos. Hát jobb volt, mint mindenre, szóval nem, nem kétséges például, hogy nagyon jó volt. A farázs embere minden csúsztatásával, félrevezetésével, alapsodum hazugságával, brilliás nyomta, amit jobb. Magyarul létezik, hogy nem a téma vesztett, hanem ti vesztettetek? De, rosszul képviseltétek igen. az ügyet? Én biztos, de a másik kettőt is hallgatva, akit mindenki nagyon okos volt. De elképeszt eleganciával nyomják, szóval aminek mi a közelében nem vagyok itt hond Magyarországon. Olyan szép finom csíkelődés. Közben kaptam egy fideszes politikust,ól teljesen mindegy, hogy ki az illető, tehát nincs jelentősége, politikus, és nem azonos a tábor, aki azt mondja, hogy önmagában az nevetséges, hogy te egy ilyen vitában, a nem populista oldalon ülsz. Véletlenül talán ennek is szólt a kérdés, hiszen amikor én mondtam, hogy te melyik oldalon vagy, anélkül, hogy itt most elmerülnék hogy ki az illető, nincs jelentősége. Evidens volt -e, hogy ezen az oldalon üszületek. Evidensnek veszed -e azt, hogy aki téged tartanak, nincs a az, az első az én szerintem, tehát a, hogy mondjam, a nemzetközi szakirodalomban szokásos, közmegegyezést nem élvező, de mondjuk definíció, sorozatok hálójában én nem populista politikus vagyok. Tehát, ragaszkodjuk a tényekhez, én most azt hiszem ebben egy csipette jobban felkészült vagyok, mint a fideszes politikus társam, én nagyon nem populista politikus vagyok egyébként hogy mondjam, és ilyennek látok engem a világban, jóban. Hogy azt az itthoni kérdések özönével engem a Fidesz minden bélyeg ez etekintemben érnek menjünk, menjünk tovább, azt kérdezem tőled, hogy ez egy fájú veresség volt-e, mert elvileg ennek ah, egy fájó verességnek kellett volna lennie. nem, te Tehát hihetetlenül kellemes. De ezért nem mondás a... fel, hogy nem szeretted volna, hogyha te kijáratodom mennek ki 220. Nem, nem, te. Eh, most nézd, én, én nem vagyok egy önbizalom ilyen fickó, de egy ilyen előtt az ember izgul, én nagyon ritkán izgulok egy vita a helyzetben, vagy nyilván a mert itt az ember izgul. Ez egy öt órás történet az előtte lévő fogadással, a vacsorával, fényképeszkedéssel, utána eh, a világ összes találkozott emberrel megkérdezett egy, egy, egy, egy, egy pihes szakos hallgató, aki most a Brexit. Ezt is érted, de Ferdi mond igaz lelked, hogy amikor látod kifelé menni az embereket, ami egy zseniális kép, magam előtt látom, de nem voltam ott, akkor azért az ember nem lesz 185 centiből 175? Már csak azért sem, mert kérem szépen úgy van, hogy fölállat a meg és a diákszervezet frakban lévő vezetője vezeti a csoportot, és mi hatan a hat smokingos csávú meg a hölgyek, azok először kivonulnak, azt, hogy végignézik a társaság, tehát mi nem látjuk, hogy utána majd melyik ajtón fognak kijönni. Fölmegyünk utána egy ilyen záró... Eh, utólag már sérlik el? Itt arra is, akkor, eh, akkor a eh, eh, szerzletek az elnöke, egyszer csak egy fél később, ott annak a 30-40 embernek bejelenti, hogy na, akkor megvan a az itt. Maga ez az egész izé, amint te volt, ez egy hány, hány éves dolog? Mióta létezik ez, ez, ez a fajta vita? Ez a vita hány éve létezik? 500, 600, 800? 200, 200, <gül> Egy ilyen gótikus épület, ami csak... Ez... Meg, tudlak, tehát meg tudom érteni, hogy önmagában egy ilyen meghívás az embert beleértve, hogy hol van, tehát azért tagadhatatlan, hogy a helyszelleme, nem ez, ezt nem ismerem, de ugye a helyszelleme rám is tudhatni, nagyon jól ismerem ezt, és az ember önmagában megtiszteltetésnek vesz, hogy a helyszellemének köszönhet kérdett, hogy miért téged hívnak meg. Ott helyszínen meg aztán gondolom teljesen maga alá gyűri ez az egész. Ez ott, ugye? Már nem, nem? ott már nem. De az az igazság, hogy az a nap az embert úgy birtokba veszik. Tehát egy hmm. csütörtök volt múlt héten, csütörtök hajnalban szálltunk fel a vizerre. ott egész nap volt az emberben egy picike kis tónus. Nem nagy, de éreztem, hogy ez nem ugyanaz. Mint ahogy a máskor munkában. Hányan vannak ott egyébként a karzatom? Az érdekült. Kettő. 200. Igen, igen. Itt mindenki megfordul. Maga, ami a populizmussal kapcsolatban, az nem Magyarországról szól, az Európáról szól, vagy a világról? A világról. A világról. Amiben az is fontos, akkor emiatt, ennek szólt az utána nézés, hogy az ember mindennel kapcsolatban meg tudja nyilvánulni, amiről ma populizmus címszó alatt a világon beszélnek, vagy van. Igen, és ennek a 60-as évek elejétől, ezt nem tudtam volna elmondani neked három hittel ezelőtt, hát nem akarok itt okoskodni, a 60-as évek elejétől ennek elképesztő szakírodalma van. Szerte ágazó nyilván alapvetően amerikai és, és európai olvastam, nincs közös definíciója a populizmusnak, hogy körülbelül mit jelent, ebben azért van közmegegyődés, és ezernyi összehasonlító nemzetközi tanulmány meg elméleti okfejség. Jó, de ha én ezt jól értem, ennek semmilyen üzenete nem volt az aktuális angol belpolitikához, hiszen a Tereza tudtommal nem sorolják a populista vezetők Volt neki egy jól kihalható Brexit-tel kapcsolatos üzenete. De a Brexit-tel kapcsolatban pozitív vagy negatív? Negatív, volt. De, és a, valami érdekes hogy a társaság és azt ők bevallják alapvető beállítottsága ennek a Oxford Unionnak ilyen balliberális uh -huh. most magyar szó használattal mondom, uh -huh. hogy nem így hívják de most mindegy Értem. de őket ez nem érdekelte abban hogy a vitában kiteljesített jobban Tehát nem velünk értettek inkább egy ilyet, mint az előbb mondtam hanem az ellenfelénken ők jobban vitatkoztak. akik egyébként rászették őket vagy rászették az országot Brexit kapcsán így van én van, és ma már a hogy mondjam, maradásnak, a spé opciónak nagyobb a támogatottság. a béke menni az úton. Én meg azért annyit megtettem, hogy kérdezett az ember, hogy volt utalás Orbán Viktorra természetesen előtte. nem még voltam a harmadik hozzászóló, de nem te említetted. Nem én, és a második-harmadik mondatom van a szövegem, én azt mondtam, hogy akik azt gondolják, hogy most Orbán Viktorról érdemben fogok beszélni, hogy ki kell, hogy ábrándítsam. Egy szót csak. Mert értem. hogy ez nem az az alkalom. Hát nézd nekem, annyi de alkalom helyen van Magyarországon, vagy ha kell, akkor máshol az e, e, e, Európa különböző intézményeiben erről beszélgetni. Hát egy ilyen vitaforma. Mi volt a végkicsengés a történetnek túlmenően azon, hogy hányan mentek ki melyik ajtó? Ha volt neki egyáltalán. Csak, csak az én számomra most belemeljük túl a történet. Minden héten van egy ilyen ott. Tehát ez 12 az egy tucat. Eljárnál egyébként így erre, a módodban állna? Függetlenül, hogy meg vagy-e? Akkor Tehát, hogy mindig, hannyi idő lennék, akkor igen. Uh -huh. Ezek brilliánsak. Uh -huh. És nem is abban, hogy egyébként, úgy mondjam, 20-25 év évesek? 18-23 évesek? 18-23, a PSD-sek azok 25-30 uh -huh. évesek. Fiúk, lányok évesek. vegyesen. Bátrak, fiúk, lányok vegyesen, a akik ott elölülnek, azok mint smokingban vannak, mondjuk ilyen 150 ember, hátul, akik hallgattak el a karzaton, azok, ha kell, akkor melegítőben. Uh -huh lány ilyen, ilyen kiszakított harisnyában, hogy most divat. Uh -huh. Kipattan előre és mondja a szövegét okosan, bátran. De jó, hát a világ első két életeméről beszélgetünk, vagy hogyha az MIT-t beértjük, akkor... Folyamatos e hangulatnyilvánítással? <tos> Folyamatos hangulatnyilvánítással. De végig hallgatják egymást? E Nagyon. És a, és a bekiabálás az nem bántó bekiabálás. Az csipkelődés, az... Az, az, az, az másik adatot bál. Nem, ez nagyon-nagyon messze van tőlünk, de kétségtelen, hogy a világ tetejé vagyunk itt, és van egy nagyon-nagyon egyértelmű elittudat ennek a kisúlának. És az amikor az hazajöttél, egy... akkor úgy voltál, mint a banánfával, hogy hát ezzel nem lehet mit kezdeni, mert ez megterem egy bizonyos égövön, de nálunk kihal. Nem, ez nálunk így nem megcsinálható. Így nem megcsinálható. Egyébként a Fidesz azt gondolom, hogy a közszolgálati egyetemmel akar egy minőséget csinálni nagyon pártos módon, amit én nyilván vitatok, de én azt nem állítom, hogy ilyen típusú szándék nincs nem, nem, nem lehet úgy csinálni, mint a foci akadémiákat, hogy adjak neked menekülő utat ebből a témából hogy van egy alapfezelmű nem úgy tűntem szerintem, mint akit ez ne érdekelt volna rossz futball és akkor csinálok benne csak, na, csak ilyen szigeteket ez nem működik a, a brit felsőoktatás elképesztő jó minőségű, és ezt termeli ki aztán Cambridge-et meg, Oxfordot, hogy megcsinálok egy alapvetően a közepestén rosszabb felsőoktatást, és züllesztem is arra teszeket, mert ez nem fog menni. Milyen, mivel jöttél haza? Mi volt a tarisznátban, ami nem volt? Hát, mint ami az majdnem legtöbbször, amikor külföldön vagyok is, amit te is tekem valamikor mondtál, éppen múlt idően, jó időnként elmennék egy kis időre is távolról állni az országra, meg, meg, meg más minőséget látni. Térteken mindig megerősítenek abban az alapélményemben, amit én 14 évesen éltem át, és azt hiszem, amit döntően megkülönböztetek az Orbán-féle amikor ilyen pápai Merosz gyerekként Pestre kerültem, és először volt egy polgári lakásban, egy sok ezres könyvtárat ö, ö, láttam egy dologról szobában, és azt mondtam, hogy a rohadt életben így is lehetne élni. És nem irítség volt, hanem egyfajta minta, pozitív értelemben. És ez is ezt van nekem egy ilyen nyugatos polgári meggyőződésem, mert sokszor kibeszéltük, ilyen vagy olyan, vagy elhiszik nekem, vagy sem. Nekem ez a minta. Én ezt imádom. Ez fantasztikus, amit művelnek. A cambridge a magyar gyerekekkel, amikor elmentem sörözni egy nappal később, az egy másik előadás volt. Ami Annak mi volt a témája? Jönnek, tessék! Annak mi volt a témája? Az, az, az általában Európa, Európa politikára Brexit hatása és a visekári tégyeket itt a jövőben. Kik voltak a jelenlevők? Azt úgy hívják, hogy Cambridge Politics, Igen. vagy nem, King's College Politics, az is egy ilyen diák szervezet, ahol politikáról beszélget. Ezeket meghívették nyilvánosan, és a Trinity college volt meg a kincskáv is Jó, de hogy kiveszem, ez sem magyaroknak. Szóleg, hogy magyarok is vannak. Nem, nem, nem. Ott magyarok is vannak. Aztán volt egy másik rendezvény, az utána harmadik. a éjszaka volt egy, egy sörözés, kifejezetten a magyarokkal volt egy ilyen hangérim ssv nevű valami. A 80-100 magyar gyerek lehet itt most cambridge ez, ez nem, ez nem kevés. Ez és, és elmentünk sörözni egy 20 fiú a lányjal. De... Hát valószínűleg az volt a legkötetlenebb. Messze, te is volt közöttük egy helyes fiú, Polinak hívták, Torzombors, fizikus, hogyha jól emlékszem. helyes, olyan nagyon mai gyerek, iszonyatos, éles, kemény helyenként metsző szövegeket nyomott nekem, kettővel hárommal ült mellettem, de nem bántó az, mert nagyon messze van attól, amit itthon bántónak gondolunk, de a közepébe nyomta folyamatosan, és egyszer csak egy nyelvész fiú, aki ugyanolyan Torzomborz mint ő, Igen. szintén 21 éves, oda szól neki, aki nem betűzt a te te Pali, ez a Hangerin Eszesiation, és ők a miniszterelnök egyik sem engedi meg, hogy te itt így kérdezzél, és beszéljél. És a fiú azonos korúak egy pillanat alatt megértette, hogy itt más a kultúra. Nincsen visszaszólás, de, de a hagyomány, mi egy csapat vagyunk ennek, van egy kultúrája. Én imádtam és megülegettem a vége a gyereket, hogy egyébként csak maradjon milyen jó, keménynek szeszes. Eh, hogy Hatott rád, mert úgy, ahogy elmeséled, rám is hat, független attól, hogy a hallgatóimnak egy része most egy gyurcsány szimpatizáns vagy sem, remélem, hogy túl tudják tenni magukat ezen, mert amit te most elmesélsz, az nem alapvetően nem róla szól, hanem azokról az élményeidről, amelyeket London környékén szerezni. Nem, de most lényegében valóban nem rólam szól, és tényleg azt is gondolom, hogy vagy egy csomó véletlen, hogy most én kerültem oda kerülhetett volna másik oda a régióba. Jó, de hát azért ez egy nagyon erős Van, de... föcs lehetett ez a három találkozás. Tehát ez, ezzel hazajönni azért az, az valamit adott, amivel az ember egyszerre tud is kezdeni valamit, meg nem. Te ugye, mikor mi beszélgetünk egyébként is sokszor mondom neked, hogy én más perspektívából próbálom most már figyelni ezt a világot azzal együtt, hogy aktív részevője adjuk. Ezek mindazt erősíti hogy az, hogy naponta itt öt közleményt kiadunk egymással szemben, mert sajtótájogatot tartunk, meg szórakozunk, hogy az mszp -DK hogyan fog osztozni helyeken, ezek egy ponton túl minden érdekesek. Egy ponton túl minden érdekesek. Van-e valami horizontja annak, amit csinálsz? És én azt gondolom, hogy, hogy abban azért ez erősít engem, de nem tudom, igazam van, és nem akarok nagy képítőt. Ma nem gondolok vele vitatkozni. Hogy, hogy föl kell emelni ennek a történetnek az, a, a, a horizontját. Hát nem. Csak az néha nem sárba. Jól beszélsz, de nem könnyű a horizontját felmelni. De van benne döntés lehetőség, hogy legalább van egy szándékot. Nem, ebben teljesen igazad van. 100, 100, ő, ebben százszázalak igazad van, de ugye itt arról, van, arról beszélsz gyakorlatilag, és én ezt mondtam neked, hogy neked Londonban vagy Angliában feltöltötték az elemeidet. Abszolút. És de, néz, persze, Aval megnézzünk szembe, hogy Magyarország e tekintetben, sok tekintetben, nem a családod nyilvánvalóan szintén feltölt, de amilyen tekintetben Anglia föltölt, abban Magyarország meg lemerít. Holott Magyarország is feltölthetne. És tudod, nem az a probléma, hogy végigmész mondjuk az Oxford street én most itt ott nem voltam. De a legtöbb magyar hely, hogy lovomban volt azért van, meg a rény hogy elképesztő a van, de azt nem tudjuk beérni, hát nem voltunk gyarmadbirodalom, de hogy az, hogy mi megöljük -e egymást, hogy okosan beszélgetjük egymással, hogy egy ilyen baromi elmond kérdésben, mint populizmus, de azért ott sem, hogy mondjam, a praktikus kérdések sokosság, ez nem mondjuk hihetetlen -e. elegánsan beszélgettek egymással szemben álló felek. Hát az elképesztő, ebben van döntése Magyarországnak, hogy ilyen világot akar -e, vagy azokat a parlamenti vitákat ismételni minden nap, amikor az ember a falra mászik. És van arra válasz, hogy miért azt ismétli? Vagy látszólag, vagy sokak számára miért úgy tűnik, mint azt ismételgetné. Tehát nekem van válaszom, de ez nem úgy az a válasz, mint amit, hogyha nem tudom beszélgetni, az első mondnal megadna. Én legitimnek gondolom a különböző álláspontokat. Én azt is legitimnek gondolnám, hogyha azt mondaná a magyar miniszterelnök, hogy ki kell lépni az EU-ból. Tehát ez nekem nincsen problémám. Én legitimnek tartom, hogy azt mondja a Gyurcsán meg a pártja, hogy a határon túli magyaroknak ne legyen szavazati joga. Én azt nem tartom legitimnek, hogyha valaki a másikkal, a hatalom lévővel szemben foglalást, egyből hazáruló, az nem magyar, az gazember, az tolovaj, arra ráküldjük az APEC-ot, az ügyészséget, a Nemzeti Bankot. Én ezt nem tartom legitimnek valaki azt kérdezi, egy másik ember, biztos hogy tudja, hogy Dél-Londonban is jártál -e, hogy ezt miért kérdezi, nem tudom, biztos meg van az oka. Londonban látom, persze, de... Dél-Londonban, nem tudom, hogy Dél-London, minek az... Dél Igen. Most nem, most nem, de hát persze, hát iszonyatos távolságokon, hát nagyobb a társadalmi különbségek, mint Magyarországon, ez vitás. A hát Magyarországon a legjobban kereső 10%-ot, a legrosszabbat. Tudod mit? 10%. Nem akarom, hogy szabadba, ha van még 5 perced, akkor 3 percünk van, 5 perc erre én visszahívlak. Van még 5 perc. Jó, oké, okay, köszönöm jó. szépen. Mehet. Háó. ismét. Na. Tehát ott tartottuk, hogy nem, ö, tehát hogy, hogy a hazai vita, tehát hogy a hazai hag nem. Igen, igen. Szóval né té tényleg azt gondolom, hogy ez a része a mi döntésünk. Hogy ebben mit lehet csinálni, mit nem. Nekem ebben nagyon rossz éleléseim magammal kapcsolatban a lényeget illetően nincsenek persze átidőként, és belemegyek hülye vitákba meg meg, meg rossz szöveget is tudok nyilván én is mondani, hogyha éppen úgy alakul, de az al al alapállításom az az, hogy, hogy teljesen természetes, hogy így is meg úgy is kell gondolkodni a világról, annélkül a másikról föltételezre, meg az ember. Ez szerintem nem baj, ha inkább ezt gondoljuk a világról, mint az ellenkezőjét. Az, hogy a süketek párbeszéde van, vagy az, hogy ha előveszed egy fúrót, a te fúrót gyakorlatilag, annak a fejed, nincs olyan anyag, amiben ne törne bele, vagy legalábbis ha, ha túl akarsz hatni azon a közege, mint amelyik egyébként téged többé-kevésbé elfogad, azzal mennyire könnyű együtt élni? Hát tudomásul lehet venni egy pont után, szóval, nézd, ha tisztel neki a falnak, és tisztel eh, lepattansz róla, akkor tizenegy egyszer már mikor volt a vita, amikor ti egymással szemben ültetek? Hát két, két vitánk volt, egy 2005 és egy 2006-os vita volt. A 2005-ös az döntetlen szagú volt, a 2006-osat meg, ha megnyertem. Hasonló körülmények között ti egymással szemben sose ültetek Orbán Viktorral, sem később. És érdemben nem volt sohasem személyes beszélgetésünk. Tehát az összes találkozásunk az szerintem egy kézemnek számolható. Ott előtte, utána volt-e bármi, ami a vitán kívül köztetek párbeszédként lezajlott? Nem, nem, érdemben nem. Most, nekem az agyamban csak egyetlen egy olyan emlék van, amikor én miniszterelnöként kezdeményeztem pártelnökökkel, frakcióvezetőkkel, inkább az előbbi egy hivatalos konzultációt, és akkor nem tudt kitérni Orbán pártelnök ezelől, és Dávid Ibolyával, másokkal is bejött az én és volt egy fél óra, őszintén szóval tárgyalma nem is emlékszem. Tehát az volt, el a két vita volt, és azon túl lényegnek hát Szerintem nekünk érdemi találkozásuk három volt az életben. És az, hogy a te üzeneteid hogyan kapnak falsat, és hogyan nem jutnak el azon az oldalon címzettekhez, ahova, mert te nem feltétlenül egyfelé, beszélsz, hanem az ember, amikor beszél, akkor mindenkinek beszél. Tehát az, amiről most mi beszélünk, az e, most Londonnal vagy Angliával szembevetve, mert ugye onnan indultunk, és nem érdemes parttaladnak lenni, tehát ezt az időt most nem azra akarom, ha felhasználni, hogy elmondhassam, hogy mennyi ideig beszélgettem, egy volt miniszterelnökkel végre, már volt hosszú beszélgetésünk, mindegyiknek az a tény Tétje, hogy lényeges dologról legyen benne szó. Szóval mindaz, amit itt most a beszédről, vitáról mondunk, az egyébként a közéletet megítélve egy fontos dolog, vagy fontos talán? Nagyon fontos. Nagyon fontos. Te, János Szumán, képzeld el azt a, azt a világot, hogy itt vagyunk egy választás előtt négy-öt hónappal, lassan csak négy, és akkor te arról beszélgezz baromi okosan emberekkel, hogy Éj emberek, hát itt 2030 környékében, hogy a magányugdíjpésztámos nincsen, mindent az államnak kell fizetni, fog jelentkezni nem tudom, 700 milliárd több lett igény. Hogyan fogunk erre készülni? Mit csinálunk? Hogy jönnek nyugdíjba egymás után a östermelők, akik soha nem fizettek érdemben adót, 180 ezeren vannak, nincsen érdemben nyugdíj jogosultságuk. Hogyan fognak ezek megélni. van -e ezzel dolgunk? Maga mit gondol? Maga mit gondol is? Nem úgy kezdjük a hogy a másik az egy eleve hülye, és eldobta a fél országot, hanem úgy kezdjük, hogy hát igen, ez baj vagy, nem baj. Ilyen megoldások... De mit bizonyít az, amikor ugye, nem fogom tudni pontosan idézni, kövér László, bár idézni csak pontosan szépen, hogy, hogy nincs szükség, de ugye ott arról volt szó, nem rólad, hogy nem is érti, hogy egyébként a szociósták hogyan lehetnek a parlamentben, hiszen nekik ott elvileg, vagy gyakorlatilag nem lenne helye. És ugye az elmúlt időszak az bizonyította, hogy Imáron nem kér harmaddal, de azzal a fülénnyel, ami van, lehet kormányozni. Mit él meg az az ellenzék, amely így, ha nem is semmibe, de sokszor semmibe van nézve? Nézd, valaki azt rosszul viszeri, én hogy mondja, nem foglalkozom a körülményekkel egy pont után, hogy nem tudok változtatni. Jó, de most arról beszélgettünk, hogyha nincsenek hidak és a folyó sebes, akkor ha te Budán élsz, akkor Budán maradsz, ha pedig Pesten élsz, akkor Pesten maradsz és csak átordítasz, ha nagy a... Tehát most a képes beszédet nem szeretném túlzásba vinni, mert én jellegzetesen az a pali vagyok, aki a két helyet, ha egyébként vannak ismerősök, valamilyen módon össze akarom kötni, a leglehetetlenebb dolgokat is kitalálva, és aki ellenem küzd, annak nem nagyon értem, hogy miért küzd ellenem, de megpróbálok túljárni az eszén, ha egyébként nekem ez fontos. De alapvetően azt nem értem, hogy miért akarják Budát és Pestet szétválasztani. Na de én se értem, János. Én se. Most minden nyomunk... Illetve hát miért akarják azt, hogy mindenki Budán éljen, vagy Pesten? Na, de ez most nem, nem, nem jó embertől kérdezett meg. Hát én... én én baromére a el tudom fogadni az ellenzéki létek. Amit meg lehet csinálni, emberleg, azt megcsinálom. E, és egyszer nem értem, hogy miért van azzal embereknek baj, hogy időnként meg De ez, el, ez egy értelműségi probléma? Nem. De aki gondolkodik Én rajta az értelműségi, vagy mindenkinek problémája, lefelé nem gondolkodik rajta. É, így van, hát nézd, ezek, ap, ezek á, á, á, te, Nem tudom, hogy te szoktál -e a párodtal veszeketni. Szoktam, el, előfordult pároda. Volt már ilyen. A szóval két embert is időnként pokoli nehéz együtt tartani. Időnként az egyiknek van igaz, időnként a másik. Mi a Klári van, időnként úgy beszélgetünk, hogy na, jó van, na most neked volt 51 ot neked van inkább igazad. Szóval korrigálunk picit erre, kicsikét arra, és ha az emberben van Kellő normalitás, akkor elismeri, hogy hát igen, nem most. Nem, mert nem fogok feledni fog Én egy nagyon rossz igazság ismerő vagyok, hogy általában 24-30 óra el szokott elni, néha több is annál, de ha most itt lenne az én párom, hogy te fogalmazál, nem mondhatná azt, hogy ő örökké le van szavazva. A legfeljebb akkor, amikor vitatkozunk, akkor időnként méltatlan, vagy relatíve sokszor méltatlan sérelem éri, de ez alapvetően abból adódik, hogy nehezen látom be más igazát, és nagyon kevés embertől fogadom el, de nem bevehetetlen. Anyám volt az, akinek az igazát kép éptelen voltam belátni, mert ő valójában belevert az orromat. Na jó, szóval picikét bolond vagy te is, mint ahogy hogy legtöbbünk-e picikét bolond. De nézd, egy országban azt nem, nem tudom másul venni, hogy pokoli nehéz együtt tartani, 10 milliót, ha már kettőt is nehéz együtt tartani. És ezért teljesen természetes, hogy időnként a picikét erre fogunk venni. Jó, de, de azt kérdezem tőled, hogy a vége is legyen, és az az egész közönségtől elköszönök. Szerinted mert én azt érzékelem, hogyha ezt folyamatként látjuk, azt, ami, ahogyan most ember emberrel, politikus politikusra, politikus emberrel beszél, azt látom, hogy ebben az elidegenülés, elidegen nem ez a legjobb szó, nem tudom mit kell, az izé, a távolság, az még nőni fog. Tehát, hogy nem értünk el a végére. Még nem. De az nem tudom, hogy tudom állni, jobban mélyülni magunk között, Szerintem szóval tud. Napot. Csak akkor, hogyha ha valaki akad a úr, és egymásnak mennek az emberek, amit Isten Nem, nem Mélyülni tud? A -a az egymásnak eséssel javulni fog a helyzet. A végén legfeljebb, de hát annak őrültáról lesz szóval ezt legyőzhet országnak, hogy ilyen áron tezik el. Ezt. ezt nem gondolom, de, de ugyanakkor hát néha a veszekedések is pofonokban végződnek, házaspárok összeverekednek, annélkül, hogy ezt egyébként kifelé tudatni akarják, és akkor nem gondolják, hogy a Brickben megjelenik majd róluk egy cík. De azt kérdezem tőled, hogy e tekintetben a 2018-as választástól te lelkedmélyen azt várod, hogy azt, amit te itt mondasz, meghallják az emberek, és csökkenni fog a különbség? Nem, ezt nem várom. Nem, és ezt egyáltalán nem várom. És látod azt a 2018 és 2022-es időszakot, amikor 2022-ben elvileg azt ki nem mondanunk, hogy, vagy mondanod, hogy itt vagyunk a végén, és innen már biztos, hogy visszafelé megyünk? De azt nem tudom, hogy ez 22, de hogy ebből valamikor vissza fogunk jönni, akkor egy teljesen biztos vagyok. Ebből egy normális osztrák világ lesz előbb-utóbb. A kérdés az, hogy hány kacskaringot kell megtenni, és hány csalódásunk lesz addig. Szerintem abban, hogy ö, most minden korábbi viták, meg helyeként csalódásunkra nem tudunk beszélgetni, ez a, jó, ez a jó dolog. Hát én ezért ülök itt, tehát mindenkivel azért beszélhetünk. És, és előbb-utóbb az ország is ilyen lesz. Uh, én nem vagyok ennyire derülátó, hanem, de, hanem, de az ezerülök itt. Mi a másik lehetőség járunk? Hát ez, hogy ez így marad. Hát meddig? Végtelenig. Ó oh, nem, ó oh, nem, nézd, hát, és akkor megint ilyen... Hallgass bele, hogy egy ahol az emberek arról beszélnek, hogy vej már, meg nem tudom is, és miközben az ember I... tudja, hogy nem I... lehet kétszer ugyanabba I... lépni, okay. reminiszenciáik okán okay. I... olyan I... dolgokat fogalmaznak meg, amit maguk se gondolnak komolyan. János, mi jött már után? A fasizmus, miért utána? utána? Háború. És mi utána? Hát utána megjött. Meg jött... nem, igen. Szóval... más, és nálunk is más. Szóval tényleg lehet, hogy kell ahhoz, ha ne hagyja az Isten egy olyan drámai kataklizma, hogy rájöjjünk, hogy ez erre nem megy, de elég rájöjjünk, mert ennek a dolognak, ennek a kútnak a mélysége, ez fullasztó, ez belegeberünk. Még lehet, hogy nem a Betlené és a Tiszai Magyarország ez az utolsó kérdésem, de olyasmiről kérdezek, amit nem nagyon fog tudni átlátni, Én nem vagyok történész, és a történelmi ismereteim is nagyon gyérek, amit Radbótiban tanultam, elfelejtettem. Az egy minőségét tekintve más Magyarország volt a 30-as évek vége előttihez képest? És Most a mostanival összevetve? Melyik, melyik Magyarország? Melyik hát még a, még a gömbös előtti világ. A maihoz képest? Hm nem nagyon. És azt gondolom, hogy nem nagyon. Akkor meg miért gondolod, hogy itt valaha is más lesz? Hogy a múlt században nem menjek, mert már olyan vagy a két, két században már nem menjek annyira vissza. <tos> nem tudom, tehát nem, de nem szeretnék ilyen determinizusokról beszélni, abban nagyon gyenge vagyok. Tehát... Te azt mondod, ha jól értem, de tudom, hogy be kell fejezni, hogy ilyen, ilyen nem kell befejezni. Önmagába forduló csiklusokba a körkörül forgunk. Most én azt érzékelem, mint hogy ennek geopolitikai, vagy olyan kötöttségei lenne ennek, mint a banánnak, ahogy hol tudnák teremni, és hol nem. Aha, aha. Én... De be lehet, hogy tévedek. Könnyen nem, lehetség is. Én azt tudom neked mondani, hogy sincsen. Ne hagyjon az Isten, hogy neked legyen igazat? Hát, ugye Nézd, én csak egy nagyon egyszerű példát tudok neked mondani. Én, amikor Izraelben voltam, most akkor az anyám még utolsó barátjának, hogy meg mindenki meghal, darvasnak odaadtam a legutolsó könyvemet, és abban maradtunk, hogy ő jelentkezik, majd ő állandóan hív engem. Ez egy 90 évet meghaladó valaki, hihetetlen életerővel, és nem telefonált. És én, meg, én meg nem telefonáltam, és azt éltem meg, hogy nyilvánvaló azért nem telefonál, mert neki nem tetszett a könyvem. És aztán hónapokkal később. De nem, tehát hogy? Nem, hogy akkor véget ért? Hogy valójában neki annyira nem tetszik az, amit az anyámról írtam, hogy megsértődött, ami nagyon rossz lett volna. Aztán felirult telefonon, és kiderült, hogy a könyvemet nem tudta olvasni, mert nem értette, de valójában beteg volt. És azért nem telefonált, és most ismét felvettük egymással a kapcsolatot. Én kívánom, hogy, hogy, hogy így legyek félreértve a, a dolgokat, illetően, mint, mint a Szimha esetében, amiről beszélünk. Hogy én valójában. Megfelelő dolgokat látok, de rosszul helyezem el őket, és a fontossági sorrendjüket is rosszul látom. És én, én nem állítom neked azt, hogy én e tekintetben tévedhetetlen vagyok, sőt, a jelen megítélésében többé-kevésbé szerintem szuperul tudok megnyilvánulni, de a jövőt illetően a múltat és a jövőt egybevetve, ahhoz nincs annyi történelmi ismeretem, hogy ezt meg tudjam tenni. De ezért részletem talán csak nem is történelem, ahhoz. Hát a szüleimnek a generációja azért ez mindig történelmi tapasztalatokra hagyatkozik. Igen, de ez tömegpszichológia. Tehát amikor azt mondták nekem a szüleim, hogy ez egy ilyen ország, soha sohasem fogom elfelejteni, és emlékszem arra, hogy én milyen mértékben vitatkoztam vele, és Isten ments, hogy ezt meglássam magamban, amikor a lányommal beszélgetek. Hogy keretek a történetünk, és a... És jut az eszembe. <laughs> e, Oxford előtt egy nap, két-három nappal pokolyan fájt az egyik fogad, pedig én járó vagyok. Elmentem a fogorvosom, rendbetettük, mert mégse így mindnek kell, mert hát össze fog tenni mindent, e, Mindenfajta dolgot csinált, és akkor visszamentem utána egy nappal, és az már csak egy rövid ránézés volt, tegnap előtt talán, és azt mondja nekem a végén, mert gyorsan végeztetőt is volt még ideje, egy 43 éves fiatal okos szép, bridiás brilli nő, e, hogy három gyereke van, mind a három külföldre készül és menekítik a gyerekeket az állami iskolából, és menekítik az országból. Ha a neked veszik igazad, hogy nem mondom, hogy ne adja az Isten, akkor az fog történni, hogy az ország bátrabb, okosabb, vállalkozóbb része itt fog bennünket hagyni, de hát, hogy már nem a te életkorodban végkép és nem az én életkoromban, és bele fogunk dögleni. Ez az ország nem ad lehetőséget sokaknak, azok, akik elő meg akik nyomoroknak és tüzifájálnak sorba az önkormányzatnál. Akkor ez ez a vége. Külünk, és nem a soros fog bennünket megölni, meg a Brüsszel, meg nem tudom, micsoda, hanem ez az érhetetlen világ. Vagy kiegyezünk egymással, és vigyázunk egymással. Hát ez a két lehetőség van. Nyilván, hát most az ukránok meg tudnánk mondani, hogy az ő életük mennyire változott, az erdélyek, hogy mennyire változott, vagy mennyire fix, mennyire nem. Én ezt nem, nem fog tudni most okosat mondani. Én, bizt, én tudom, hogy miért dolgozom, én tudom, hogy miért beszélek, és itt befejezem, mert, mert nem tudok okosat mondani, közhelyeket mert nem akarok. Köszönöm szépen a rendelkezésre. Nem megmondtam a rekedbenet. Viszont csokollak. Egy negyed órát hagyok önöknek, ez most levezetés. Ennek a mostani 15 percnek a kétharmadának volt értelme, aztán a végén elvesztünk, ilyen előforduló ezt önök is tapasztalhatják, amikor az ember megpróbál valamit üstökön ragadni, amit már nem lehet. Tehát valójában már üstökön van ragadva, de az ember tényszerűen szeretné üstökön ragadni, a dolog pedig nem hagyja, hogy üstökön ragadják. Az vesse rám az első követ, akivel hasonló nem esett meg, mindannyiunkkal megesett Orbán Viktorra, Gyurcsány Ferenccel és önökkel a tekintetben nincs különbség. Más az, amikor ezt más előtt próbálja megtenni. Megpróbáltuk üstökön ragadni. Nem sikerült, de a azt szerintem nyilvánvaló. Az irány, az, az is talán nyilvánvaló, de ezt önöknek kell megítélniük. Há, könnyebb azt mondani, azt a hogy hát engedi az embert az ebrán, hogy milyen rendes ember semmint a politikai tevékenysége kapcsán megnyilvánulni, de itt most abba hagyom a dumát. Ha van még olyan hallgatom, aki érdemben meg akar nyilvánulni, akkor csak ebben kaptam kaptam még egy esemest Én, csak tehát a telefonálnak akkor itt maradok, ha nem akkor el fogok menni egy e-mailt vagy egy izét elküldtem és akkor egy másik SMS-t is elküldök valakinek, aki. akivel SMS-eztem, addig nem válaszoltam. Figyelek a mire, tehát most már hadd nem mondjak semmit, se. tehát, semmit mondásban nem szeretnék verseny Az nem egy nagy érdem. 061, 489, 0999 és egy Jó reggelt. Érdeklődöm, hogy a Hamburger Ádám vagy bonyhájusban sikerült előrév jutni. Nem. Megkaptam Hamburger Ádám telefonszámát, hétfőn elmebeteg voltam, azt hozzá kell, hogy tegyem. Tehát hétfőn volt valami front a fejemben, beszéltem Hamburger Ádámmal, visszatértünk arra, hogy beszélni fogunk, ehhez képest se hétfőn, se egyáltalán nem beszéltünk, nem vesztettük el egymást, tehát odáig nem jutottunk, de én ma nem fűznék nagy reményt ahhoz, hogy beszéljek vele, a bonyhához egyáltalán nem jutottam közelebb, más vezérszurkolókkal beszéltem, de gyakorlatilag ugyanoda jutottam, mint a hamburgerrel, aminek az a lényege, ahogy én tapasztalom, hogy én hagyjam őket béként, de ezt ebben a formában nem mondják ki. Amit én természetesen tudomásul veszek, hát nem is tudnám megtenni az ellenkezőjét. Én hétfőn egy olyan műsorra készülök, amit elsősorban Kubatov Gábornak címzek, de mindenkinek, tehát önnek is, amiben megszólaltatom azokat, akikkel tudok beszélgetni, és el tudom mondani mindazt, amit én erről a történetről gondolok, és ami hát elég messzire mutat. Ezt hétfőn, ezt tervezem, ez hétfőn, én héttől kilencig ez lesz. Én abban nem gondolok. Tehát tegnap közölte velem az MLS Fegyelmi Bizottsága, nem állnak szóba velem, eddig se beszéltek, ezentúl se fognak, ezt Sipos Jenő, az MLS szóvivője mondta, és én ezen annyira kibuktam, amennyire csak lehetséges. Kubatov Gábor? Kubatov Gábor, ugye ez egy, ő egy speciális eset. Ugye én a pénteki sajtótájékoztató után nagyjából fél órát beszéltem vele, után elküldtem neki ugye azt az SMS-t, a sajtótájékoztató több kérdést vetett fel, mint amennyi mint kérdésre választ adott, és ő nem értette a hozzáállásomat, és hosszan beszélgettünk, és abban maradtunk, hogy én a héten visszatérek arra, amitől akkor beszéltünk. Én a héten biztos, hogy nem fogok visszatérni. Én ezt a hétfői műsort. Vagy elküldöm neki, de szerintem ő azt nem akarja meghallgatni, vagy megírom neki, hogy hétfő lesz ez a műsor, és akkor utána megkérdezem, hogy akar-e velem beszélgetni, és jobban örülnék a műsorban, de a műsoron kívül, akkor a legutóbbi találkozónk is műsoron kívül volt, akkor az, az úgy lesz, meglátjuk, hogy... Tehát, na, na, tehát a híúságoknak nagyon jól esett ez a félórás beszélgetés, de hát egyelőre én még nem egy ilyen lobbista és nem tudom micsoda vagyok, ami adásban történik, annak van igazán jelentősége, függetlenül hogy az adáson kívüli dolgok is nagyon fontosak. Én azzal nem élek vissza, magát a tényt elmesélem, de ennél többet nem a hétfői műsorban megpróbálom mindazt elmondatni a résztvevőkkel, amit én gondoltam. természetesen, ha valaki nem az én véleményemen van, akkor az ellenvéleményt is hagyom elmondani. Jó, kíváncsian várom a hétfőt. Hát még én mennyire kíváncsian várom. A beszélőjött ember egy próbálkozás volt, ez tízes skálán hetesre sikeredett, hetes alá, jobban sikerült, mint gondoltam volna, de az hogy ez milyen hatással volt a jelenlévőkre, az egészen elképesztő volt, mert azt kell, hogy mondjam, jó, én szeretem az azonnali hatást. De az a kérdése, hogy mennyire láttam az arcokon a döbbenetet, és mennyire láttam az arcok, hogy mennyire értettek meg. Az, hogy mennyire értettek meg, Mennyire, ért, nem, mennyire értették, ma? megértették az két külön. mennyire értették, arra azt mondom, hogy tízeskálán skálán nyolcas, hogy mennyire értették meg, arra azt mondom, hogy tízes skálán hatos. És ha azt kérdezi tőlem, hogy mennyire volt hatással rájuk, ami egyébként a kérdéseikben megnyilvánult, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy tízes skálán, hát mondjuk azt nagy jó indulattal, hogy hármos. <hály> Értem. Sajnálom, nem voltam ott, de várom. Hát egyrészt én is, én is sajnálom, hogy nem volt, ott másrészt a 10 nyolcasra, a 10 hármashoz való eljutás, a számomra egy mérhetetlen lejtmenet volt, és nem örültem neki menvek elő. Köszönöm. Én is. 06148909999 és 0636771161. Két politológussal beszélnek, ráérnek-e fogalmam is? És nem tudok ugye más napokat felajánlani, mert kedszer, de a csütörtök péntek ott mind kötelező elemek vannak. Ez még nagyjából másfél óra meg lesz. Jó reggelt! Lesz. Jó, reggelt. Halló. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok. Kár, hogy a beszélgetés ott félbe szakadt, amikor a dél-london szóba került. Mert... Nekem az a véleményem, hogy ez a nagybritanniai társadalom az körülbelül kétszer olyan képmutató és egyenlőtlen, mint egy közép-európai. Menjen ki valaki oda, és akkor meglátja, hogy ott olyan falak vannak, amit nem lehet áttörni. Köszönöm. Én is köszönöm. 061 48 és 06 36 7 7 1 1 1. Én inkább vagyok Budapest specialista, mint London specialista, úgyhogy az előző telefonhoz, hogy nem tettem hozzá semmit, az inkább azért van, hogy ne csináljak magamból hülyét. Budapesttel kapcsolatban is tudok hülyét csinálni magamból, de az nagyon igyekezni kell. Londonnal kapcsolatban permanensen tudnék hülye lenni. Tudom, hol van, ez nagyjából a maximum. 061 és 06 Keresek egy zárószámot. Ettől a szegény Chuck Nem biztos ez az. Hát mondjuk azt, hogy ez a zárószám, ha telefonálnak tovább maradok, ha nem, akkor amikor ennek vége, akkor. itt van az aranykapúculjanak rajta bármilyen témában 061 489 099 és 0367 jövőre depes mód mérgezést kaphatunk <Szorítanak> Hát elfogyott a lendületönökből a nafta, nem tudom micsoda, úgyhogy 260. Nem ezt gondoltam zárószámnak, otthon végighallgattam ezt a lemez, de nem tudom az melyik volt. Valahogy sikölt egy olyan CD-lemez játszott, amely nem írja a track számat. Hogy sikerült illetve nem, ne kérdezzük. Tesszük. Jó reggelt, Horváth Péter. Én megkérdezem, hogy mi lett ezzel a láncizádiós kifesztésen? Semmi. Péter, semmi, semmi. abból, sem, na. Nagyon kedves, hogy... Egyenként Egyenként érnek vissza hozzám a hallgatók, hogy aztán áprilisban megéljük azt, azt, hogy mi lesz a folytatás. 200. de nagyon kedves vagy Péter, köszönöm a felvetést. 190 061 999 és 0636 Annak számomra egész megdöbbentő volt az első írás, amit felolvasott, ami a futball válogatott győzelméről szólt. Ugyanis ezt az Andorra és Luxemburg-jáj verességet nehogy májkosztalikai... Én azt nem gondolom, hogy ezt feltétlenül komolyan kell venni. Tehát az a Libabőr című írás, én azt gondolom, hogy az minimum kettős. Tehát, hogy az... Annak az írásnak szerintem abban áll a zsenialitása, és a szerző még azt is megállta, hogy tehát éppen azáltal lehet neki ilyen meg olyan olvasata, hogy képes volt e, visszafogni magát, és ha gúny van benne, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy ez gúny, és akkor az illető azt hogy ez gúny. Ilyen patika mérlegen prezentált Szenyasságot, én már régen olvastam. Engem is megtévesztett, majdnem. Vagy tényleg. Egyébként ezt a számot kerestem. Jó reggelt. Jó reggert, hanem volt az az írás, és az előző hallgató meg tízes skálán egyesen értezt egyesen ezek szerint. Fennáll a lehetősége. Amiből az következik, hogy akik most telefonáltak, azok 7 óra, 10 óta hallgatnak engem, ami lássuk be, hogy... 7 óra, 10 óta hallgatnak engem, ami lássuk be, hogy... hogy hogyha engem arra ítélnének, hogy hallgassak fialát, akkor inkább kifutnék a világból. Akar még valaki telefonálni? Megteheti? Én itt maradok akkor. 25. 15. Ez már egy másik szem. Kaptak még 40 másodpercet. Okay. Minden nap kísérletim is a minden nap utolsó adás. Nézzék, kívánom önöknek, hogy pontosan annyit dolgozzanak minden munkaügyön, ahol Pontosan meg tudják mondani, hogy meddig tart a műsor, mert utána már. onnan már csak lejjen. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem az utolsó volt, akkor legközelebb holnap lesz kísérleti műsor, fél nyolctól tól is beredek, nyolctól Zsolt, és ha minden igaz, akkor fél kilenc, Tilugi Atilad, erről még ő se tud. Viszont halásra. Janos kukat, gmail.com